Sütörtök van. 6 perc lesz reggel 7 óra. az a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint a János 14 éven aluljaknak nem. Felette is, csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Egyre fokozódó vágy van bennem a tekintetben, hogy beszélgessünk, de úgy tűnik, hogy még már nem jött el az ideje. Az elkövetkezendő napokban lesz rá lehetőség, hogy be is következik-e, vagy sem, ez majd kiderül. Csökkenteni fogom a meghívott vendégek számát, növekszik a zene és a csönd aránya. 061-712-42, után összeakadtam Pető Gyurival, aztán amilyen ragadozó vagyok, be is citáltam a műsorba, az első vendég Pető György lesz majd Hajnal Miklós, Györgyevics Benedek, és 9 óra után Kisamblus főpolgármester helyettes lesznek a vendégeim. Nem áll módomban más tenni, mint hogy magamból induljak ki. Kindulhatnék másból, de nem tudok. Mindent a magam szűrőjén keresztül érzékelek. A többi nem érvényes. Tegnap előtt, vagy tegnap betelefonálta a klubrádió bolgárféle műsorába tagány Ágnes, aki kivételesen ott nem mutatkozott be, de a hangját arról beszélt, hogy a menekültek számára ki kéne nyitni a Puskás stadion öltözőit, az új kézilabdacsarnok öltözőit, mellékhelységeit, hogy megfelelő szolgáltatásban legyen részük. Tagány Ágnes pontosan azt a formáját futotta, mint amilyet egyébként szokott. Jó ember volt. Hogy mennyire volt praktikus, hogy mennyire volt megvalósítható mindaz, amit megfogalmazott. Hát nézzék, ez is eszébe jut az embernek, de nem elsőként. A bolgárgyörgy reagálása meg olyan volt, mint a tanári, aki ugye azt kérdezi, hogy Csaba Laci okos lesz. Aztán Csaba Laci hozza a szokott formáját, okos is, meg nem is, meghallgatta a tagányit, nagyjából a hangjában benne volt az, hogy hát ez mind méltó és nagyon emberséges, de hát, de a de hát nem volt sorolva, és aztán jöttek a további telefonok. És engem nem hagy nyugodni ennek a klubrádiós délutánnak ez az öt perc. De nem tagányágnest kárhoztatom, és nem Bolgár Györgyöt kárhoztatom. Ha valakit kárhoztatok, az kizárólag saját magam, pedig én csak hallgattam. A kárhoztatás oka pedig az, hogy vajon én és a műsorom e tekintetben tudja-e azt nyújtani, amit akkor ott délután nem tudott nyújtani a Klubrádió. Hogy mit nem tudott nyújtani a klubrádió, ezt nagyon nehéz megmondani. Annál jobban, mint amit elmeséltem, nem tudom megtenni. De az volt bennem, hogy és én miért nem tudom ezt ennél jobban megoldani, miközben én nem vagyok Bolgár György, és hozzám ezzel az ötletel nem telefonált be tagány. ágni. És nem is az volt bennem, hogy vajon én hogyan reagáltam volna könnyen és ugyanúgy reagáltam volna, mint volgár György. És nem az a helyzet, mint a vízben, hogy sör van, sör nincs, jó napot, jó napot, sör van, sör nincs, jó napot, jó napot, sör van, sör van, jó napot, jó napot, de van egy része, mintha a hétköznapok, amely hétköznapok most minimálisan sem mondhatók hétköznapi hétköznapoknak, mint hogyha ezek a hétköznapok fogást találtak volna rajtam a szónak abban az értelmében, hogy... Nem, hogy legyőznének, nem tudom, mi erre a jó szó. Vajon elég véresre kaparom-e az új begyeimet az érzékenységem okán? Ez a kétség mindig megvolt bennem, de most nagyobb mértékben, mint máskor. Tényleg fontos dolgokról beszélünk-e? Tényleg fontos dolgokról beszélünk el -e, és azután tényleg fontos dolgokat csinálunk-e? Hát egyébek közt gyerekről lehetne beszélgetni. János, gyere, akkor hívjuk meg Pető Gyurit. Elég a hívod, nem kell mondani. <tört> Haló, haló. Jó reggelt, kép is lesz? Jó reggelt, a, lesz kép, de akkor tegyük le, és akkor már rossz helyen vettem fel a telefont. Jó, rendben ezen, van. Ezen nincsen így kép. Tökéletes. Jó reggelt, itt a kép. Majdnem olyan szép vagy, mint tegnap, amikor találkoztunk. Találtam egy hír, de gyakorlatilag ez csak egy kanál. Ternap az Index írt a késő este, az Egyesült Államok a szövetségeseivel közösen multilaterális munkacsoportot hozott létre. Az orosz oligarchák vagyonának zárulása érdekében, fokozva ezzel a nyomást Oroszországra az ukrajnai háború miatt, közölt az amerikai pénzügyminisztérium közleményét a Magyar Tájékoztatás Iroda. A tájékoztatás szerint Ausztrália, Kanada, az Európai Bizottság, Németország, Olaszország, Franciaország, Japán és Nagy-Britannia képviselői találkoztak virtuális konferencia keretében pénzügyminiszterrel és Mary Gallan igazságügyi tárcavezetővel a részvevő országok megállapodtak az orosz oligarchákat érintő információk gyűjtésében és cseréjében, mármint az érintő információk gyűjtésében és cseréjében a többi közös szankciók kivetése, vagyontárgyak zárulása, illetve lefoglalása, valamint jogi eljárások folytatása véget. Egy magánéleti történésről fogunk beszélgetni bizonyos keretek között, amilyen mértékben az neked. E belefér a te szervezeti és működési szabályzatodba, a te névjegykártyádon, virtuálisan, vagy valóságban, mi van feltüntetve? Hát pilótan leginkább. Kinek hol, mi kép pilóta? Azért nincs feltüntetve a se, mert hogy ez nem túlzottan publikus, de annyit nyilván el lehet mondani, hogy, hogy érintve vagyok ebben az orosz-ukrán konfliktusban. Te mióta vagy pilóta? Főfoglalkozású pilóta. 27 éve talán, 27. És meddig el még? Na, ez egy jó kérdés. Azt gondolom, hogy most az aviatika, mert nyilván nem ez a legfontosabb területe ennek a egész válságnak, de nyilván akik ebbe dolgoznak, azoknak fontos. Azt gondolom, hogy ezt az aviatikát ezt rettenetes módon fogja érinteni Többek között így azt hiszem, hogy részben engem is, nem tudom. Tehát, hogy három hete még sokkal optimistább választottam volna erre a kérdésre. Te egy embernek egy helyen dolgozol, vagy több embernek több helyen? Ez, ez egyébként változik, tehát nyilván többnyire ezek a repülőgépek, ezek mindig valakinek a tulajdonában vannak. Nincs ebben nagy titok, hát Magyarországon is vannak ilyen, hívjuk őket oligarcháknak, tehát számtalan magyar vállalkozó van, akinek van repülőgépe. Hát. Akárhogy próbálják nyilván titkolni, mert Magyarországon nagyon, nagyon szemérmesek ezen a területen. Oroszok már kevésbé egyébként. Um, és ez attól függ, hogy egy tulajdonos szeretné, hogy a pénzét ne csak vigye a repülőgép, hanem valami kicsi pénzt hozzon is, akkor kiadja vérbe. Ezt úgy hívják, chartereszteti a repülőgépet. És akkor többeknek is így ezáltal repül az ember. De hát a repülőgépnek mindig alapvetően van egy tulajdonosa. De ezzel az egy tulajdonossal egy, egy, és annak státítan. az... Egy gépével dolgozó? Én egy, egy családnak dolgozom, és adott esetben több repülőgépről is szó van. De mindenhez a családhoz tartozik? Igen, de hát én nem, én nem tudom. Tehát nyilvánvaló azért a pilóták szerte a világban, akik ilyen jellegű munkát végeznek, ők azért nincsenek beavatva a, az üzleti hátterébe, meg a tulajdonosi struktúrákból. Úgyhogy én ezeket én, én nem tudom. Még az az igazság, hogy nem is nagyon érdekel. Tehát nyilván nekem az a dolgom, hogy a B-be élve elvigyem a kedves kliens. És, és utána valami kis, hogy mondjam, zseppénzt is adjanak ezért. Körülbelül ez így néz ki. Hány éve dolgozol ennek a jobb hiány oligarchának nevezett orosz Még Régóta ismerem. Körülbelül hány éve dolgozolnak? T Több éve. Az, a baj, az a baj, hogy én értem, hogy nem csak te, tehát egy csomóra nem, ismer... nem nem Nem, megegyeztünk abban, hogy oké. Okay. Ez már önmagában egy szenzitív adat lenne? Minden szenzitív adott, tehát már az is szenzitív adott, hogy erről én veled beszélgetek. Okay. Nyilván próbálom megtalálni azt a mesdít, ahol még, hogy mondjam, értelmes válaszokat adok, és nemet mondok minden kérdésedre. Rendben van, tiszteletben van tartva. Olyan mértékben, hogy ezt meg lehet tenni, elmeséled az annak idején való kapcsolatfelvételtörténetét? Még Alok. akkor is, hogyha azt fogod mondani, hogy az nem volt különösebben érdekes, nekem érdekes lesz. Igen, egyébként pont ezt akartam mondani, hogy a dolog egyáltalán abból a szempontból nem érdekes, amilyen szempontból te kérdezed. De nincs ilyen szempontom. Jó, oké. A, ez a, ezek a kapcsolatfelvételek, ezek soha, vagy szinte soha nem a, a tulajdonossal történnek. Tehát, hogy a pilóták, mondjuk úgy, hogy, és némi túlzással, a pilóta az egy rabszolga. Az, egy, az, az, nem, az nem része a, a közvetlen életterének az ilyen embereknek, még akkor sem, hogyha egyébként a repülőgépre felül, akkor az életét kvázi a kezedbe adja, mármint a pilótának a kezébe adja. A, az utolsó, tényleg az utolsó-utolsó körben, a kiválasztás utolsó körében esetleg találkozol a, a tulajdonossal, mert ő azt mondja, nem tudom, ránéz az arcod, és azt mondja, hogy szimpatikus vagy, szeretném, hogy te vezessd a gépemet, vagy, vagy nem tudom, unszimpatikus vagy, de hogy ezek, ebben a keresési módozatokban nem találkozol a tulajjal. Tehát én, nekem már ugye nyilván azért elég régóta repülök, tehát már többször volt váltásom, mondjuk úgy, hogy tulajdonos váltásom, és, és többnyire még az sem volt egészen biztos, Biztos vagy tudott számomra, hogy effektív ki az, akit viszek. Vagy pontosabban azt tudtam nyilván, hogy kit viszek, mert hátra néztem és láttam, de azt nem tudtam, hogy az az illető milyen kapcsolatban áll a repülőgéppel. Tehát, hogy nem, nem derül ki, hogy az az illető, az most a tulajdonos, az csak kibérelte a repülőgépet, az a tulajdonosnak egy haverja, szóval ezek nem derülnek ki, és többnyire a pilótákat, főleg külföldi pilótákat nem involválnak ebbe bele. Magamból indulok ki az a legszerencsésebb, vagy a legszerencsétlenebb, de az egyetlen autentikus forrás. E, személyes szerencsém, vagy szerencsétlenségem, hogy sok helyen dolgoztam, és nagyon sokszor voltam kíváncsi arra, hogy valójában ki a tulajdonos, és mik a szándékai. Túlságosan messzire nem jutottam, illetőleg, ha messzire jutottam, abból sok jó nem származott. Te mennyire vagy tisztában azzal, vagy mennyiben fontos a számodra, hogy aki egyébként a te életedet finanszírozza, az kicsoda, mit akar, és mit csinál a világban? Ö, nyilván az ember kíváncsi. Tehát hogy a, a, a kíváncsiság az egy, azt szerintem ott van mindenkiben, nyilván különböző mértékben. A, a, azt, azt azért érdemes tudni, hogy itt, hogyha elkezdesz szimatolni bármilyen módon, és ez kiderül, azonnal a, a, az a munka elvesztésével jár. Tehát nem, nem kínos a kimenetele, hanem egyértelmű, hogy mi történik. Egyszer volt egy olyan, és az, az egyébként az, azt gondolom, hogy, a, hogy az eddigi pályafutásomnak a legérdekesebb mozzanata volt ilyen szempontból. Dolgoztam valakinek két évig, és ugye hát nyilván ez, ez, ez nem titok, minden pilóta az első dolog, amit csinál, hogy a Google-ba beírja az utasának a nevét. Kíváncsi arra, hogy mit fog kihozni a Google. És azért a mai világban. A neveket tudod? Igen, hát az utaslistára azért rajta van, úgyhogy azt tudod, igen. És a, a, a mai világban az, hogy valakinek a nevét beírod a google be és semmilyen találat nem jön ki, az mondjuk, hogy már a, a, a nem létező kategória. Tehát ilyen nincs. Érted? Én is beírom magamat, és mindenféle szörnyűséget lehet találni. Tehát ezek nyilván komolyabb emberek. És, és volt egy konkrét utas, akinek beírtuk a nevét, tehát az, az útlevel a kezembe volt, tehát halál tudtam, hogy hogy hívják, és semmi, de semmi nem jött rá ki. De semmi. És, és az volt a gyanús mindig, hogy egy olyan repülőtérre vittük, ahonnan a sofőr mondta, hogy ő még három órát autóznak onnan. És akkor megkérdeztük a sofőrt, hogy ahova három órára autózik, ott nincs repülőtér, mondta, hogy de van. És akkor nem értettük, hogy de akkor miért nem oda visszük, hát oda is tudnánk vinni. De minden és a lényeg kiderült, hogy össze-vissza a mese, és nagy valószínűséggel ez az illető, ez fegyverkereskedő volt, és, és AK47-esekkel kereskedett, de hát ezt, ezt egyébként, ez már csak kíváncsiságból is hosszú, hosszú nyomozati cselekményt folytattunk. annak érdekében, hogy kiderítsük. Nyilván az után már, miután már nem volt dolgunk vele. De szóval persze, vannak érdekes dolgok Én repül csak még egy érdekesség, repültem az Orosz Olimpiai Bizottság alelnökének három évig, nem két év, nem tudom. És, és aztán egyszer csak a putyi megharagudott rá, és kiadtak ellene egy körözést, nemzetközi körözést, és még aznap, amikor körözés volt ellene, én még vittem őt. Aztán egyszer csak eltűnt a pal és eladták a repülőt. Szóval hogy nyilván ebben a világban, hogyha az ember dolgozik, akkor találkozik ilyen érdekes dolgokkal. Az ember a taxiban néha beszélget a taxisofőrrel. Eh, ahhoz, hogy veled beszélgessenek, ahhoz be kell menni a pilótafülkébe, eh, mennyire jellemző, hogy te beszélgetsz azokkal, akik a repülőgépen vannak, inkluzíve a tulajdonossal? Semennyire. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy, egy nagyon komoly pszichológiai profilt tudok ilyen ebbe a kérdésbe felállítani. Azok az emberek, akiknek a, a, a magárepülőzés az egy természetes velejárója a gazdagságuknak, ők egész pontosan, megkora jóra van de ezt a szót elmondani, leszarják, hogy kívül elől. Abszolút. Senkit, ez, senkit nem érdekel. Az eddigi, hogy olyan pályafutásom alatt, aki valaha bejött a pilótafőkével beszélgetni, azok olyan emberek voltak, akik csodaként élték meg azt, hogy ők egy magángépen ülnek. Tehát magyarul semennyire nem Oké. Okay. A te szépen, és rapszottam. működési szabályzatodban lehet -e olyan szempont, hangsúlyozom lehet-e, nem azt mondtam, hogy van. És nem azt mondom, hogy érvényre juttatta-e, hogy vele nem, ilyet nem. Öhm, igen, igen, ilyen volt. Többször is. De hát ezek, ezek többnyire olyan szempontú dolgok, ahol egyes emberek azt gondolják, hogy azáltal, hogy nekik pénzük van, ezért rájuk nem vonatkozik a fizika törvénye. És akkor ilyenkor meg kell állni, és el kell mondani, hogy de, a fizika törvénye... De ez még mondtuk, repülés előtt vagy repülés alatt zajlik, hát ugye a repülés alatt csak úgy bonyolódhat, hogyha egyébként leszállsz hamarabb, mint a destináció lenne Konkrét nevek nélkül, vagy ahogy gondolod, mondanál példát? Hát ez a repülés előkészítési fázisában zajlik, amikor azt mondja az illető, most nem tudom, mondok egy példát, azt mondja, hogy ő Moszkvából Szingapurba akar repülni. És akkor el kell neki magyarázni, hogy rendben, de az ő repülőgépe ezt a távot nem tudja lerepülni, mert hiányzik egy óra még a, a, a teljes hatótávból, hogy ezt az útvonalat le tudja repülni. És akkor jön ez a hiszti, hogy de neki azt mondták, amikor megvette ezt a repülőgépet, hogy ez a repülő tudja moszkva a Szingapur útvonalat. És akkor el nekem mondani, hogy elhiszem, hogy neked ezt mondták, de mégiscsak én vagyok a repülőgépnek a sofőrje, és én hidd el nekem, hogy elmondom neked, hogy le fogunk esni a vízbe Szingapur előtt egy órával, hogyha elindulnánk így. Csak az egy ilyen hosszas, hosszas vita, ahol, ahol az embernek az összes meggyőző erejét ladba kell vetni, hogy elhitessed az emberrel, hogy azért, mert. Ő egy befolyásos ember, ezért a repülőgép ugyanúgy megáll, amikor kifogy az üzemanyag. Filmekben lehet látni, hogy sztárok vagy bűnözők hogy élnek egy limuzinba, miközben mennek téged, befolyásolhat-e az, hogy a fedélzeten mi történik? Ha a repülés biztonságát nem érinti? Soha az életben nem volt még ilyen. Tehát, hogy alapvetően a, a, a filmek ilyen szempontból azt gondolom, hogy nem a valóságot tükrözik, tehát még, még csak olyan se volt valahogy szexeltek a repülőgépen, pedig az nem egy bűncselekmény. A, nem, nem. a repülőgépen ilyen nyugalom van. Alszanak, esznek és moziznak. Körülbelül ez a program. Volt-e olyan, hogy te valakit egyébként abból adódóan, hogy beírtad a nevét a Google-ba, azt mondtad, hogy vele nem? Olyan volt, és ezt el is tudom névvel mondani, mert ez már olyan régen volt, hogy ez én vittem egyszer a Harvey weinstein aki ugye ma már egy mint MeToo-ban megbukott ö, ember, ö, aki olyan stílusban beszélt a légutás kísérővel, hogy hát azon kívül, a légutás kísérő előre jött zokogva. Hány mert, kísérő van a gépem? Az a speciál kettő volt. És, és az egyik légutás kísérő gyakorlatilag benyúlt a lábak közé. szóval nagyon, nagyon durva volt az egészség. Ez még gurulás közben volt a, a pályán. És akkor gyakorlatilag annyi történt, csak hogy úgy éltem meg, hogy ebből nem lesz jó vége a felszállunk, úgyhogy visszagurultam, és mondtam a passasnak, hogy szálljon ki. Mire üvöltött, hogy ő kifizette ezt a járatot, én megmondtam neki, hogy ezt hogy a magyar rendőrséggel beszélje meg, de ezzel a, ezzel a repülővel ő nem fog repülni. És akkor persze megfenyegetett, hogy el fogom veszteni az állásomat, meg a karrierem, meg minden, De hát ez, ez előfordult, tehát ezt, ezt tudni kell kezelni. Van egy személyzeti lapodaszó virtuális értelmében, ahol ez valószínűleg másoknál is ott van? Nincs a fejembe. Én ezt értem, de mennyire közt tudod, hogy ki a Pető Hát ezt nem tőlem kell megkérdezni nyilván. Üh, nem tudom. De hát azt gondolom, hogy, hogy biztos van, aki tudja. Tehát remélem, hogy a többség nem. Üh. Tegnap beszélgettünk, és szóba került az, hogy vajon a te kapcsolatod, közvetlen kapcsolatod azzal a kvázi oligarchával, vagy oligarchával, aki egyébként ezt a repülőgépet tulajdonolja milyen, és tegnap te mondtál egy számot, ami sokkal magasabb volt annál, mint amit én gondoltam, de annál is sokkal magasabb volt, mint amennyit most érzékeltettél. Vissza akarsz erre térni, vagy ugorjunk? Mi mi Nem, mostanában a szám mi volt? Nem emlékszel a számra? De mivel kapcsolatban volt ez? Mennyire a közvetlen a kapcsolat ezzel az emberrel. Ja, de, de, de hát az, ja, közvetlen. Tehát, hogy nyilván, nyilván közvetlen. A, azt hiszem azt kérdezted, hogy egytől tízig mennyi, Így. és én azt Így. mondtam, hogy hét. Így. E -hát, igen, közvetlen. Hát. Ezek a beszélgetések, ezek nem a repülőgépen, hanem előtte, utána bonyolódnak? Hiszen azt mondod, hogy a repülőgépen nem jellemző. A repülőgépen a legkevésbé jellemző. A... Azt gondolom, hogy ezek ilyen ambivalens kapcsolatok. Tehát nyilván tudok olyanról, olyan pilótáról, aki a családi összejöveteleken is ott van, egy, egy, mondjuk egy oligarchának, és tudok olyanról is, aki, ha az utcán szembe jönne vele, nem is menné fel. Nyilván, és aztán van valahol a középút. Én azt gondolom, hogy én a középúttal egy picit talán jobb helyen vagyok. Jobba vagyunk, felhív, kikéri a véleményemet néha, aztán persze nem veszi figyelembe, de legalább kikéri. Szóval, hogy ezek... Ezt ő dönti el. Tehát, hogy ez nem egy kétirányú kommunikáció, ez mindig egyirányú. Tehát ő kezdeményezi a kommunikációt, én nem kezdeményezem. És olyan vagy, mint egy főpincér, a klasszikus főpincér, akinek nincsen emlékezete? Határozottan igen. Akkor légyszeres meséld el a legutóbbi történetedet abban a formában, ahogy elmesélhető. A legutóbbi? Hát most, ahogy hazajöttél. Hát figyelj, a legutat, hát nyilván arra, arra gondolod, hát ami egyébként te, a kvázi állásvesztéseddel kapcsolatos. Világos. Miközben uh, nincs kvázi állásvesztés, vagy van állásvesztés, vagy nincs. Igen, hát uh, egész egyszerűen azt élem meg, ahogy mindenki, aki bármilyen módon orosz emberekkel van összekötetésben, a repülésben, hogy uh, ilyen persona non-grátává lettünk. Mi történt? Dektárban. Ami elmesélhető, konkrétan. Az történt, hogy leszálltunk egy németországi repülőtéren, és a németországi repülőtéren úgy kezdtek el velünk viselkedni, mint a leprásokkal. Tehát például oda se De vár a egy különösen az elmesélhet, hogy oda már csak egyedül mentél, mert közben maga a tulajdonos egy harmadik helyen volt, vagy egy másik helyen. Hát főleg azért meséltően, mert most mondtad el. A... De nem mondta meg, hogy hol. Tehát azt... Világos, a karbantartásra vittük a repülőgépet. A repülőgépen nem volt utas, tehát semmilyen módon még azt se lehetett volna mondani, hogy esetleg orosz egyedül volt. Egyedül volt? Hát a személyzettel. Igen. Hárman voltunk a gépen. Az ő és nacionalitásuk, ennek, tehát hogy milyen állampolgárok van a jelentősége? Nincs, semmi. És, és ennek ellenére úgy kezdtek elvenünk viselkedni, tényleg mint a nem jöttek oda a repülőgéphez, mondták, hogy ők úgy tudják, hogy ez bármilyen orosz kötődésű, és ezért nem tudnak a repülőz oda jönni. Úgyhogy most ebből fakadóan nyilvánvaló nem, nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő. De hát mi most... történt? Aztán csak hát, oda jöttek, vagy nem jöttek oda? vagy mi oda. Tehát a repülőgépet mi bezártuk, és kvázi, most, tehát ott, ott áll a repülőtér szélén, és majd várja, hogy ügyvédek a világban valahol megengedjék azt ott a karbantartóknak, hogy hozzányújulnak a repülőhöz. Ami azt jelenti, hogy megnézzük a berendezéseit, vagy feltöltik üzemanyaggal nem vagy, hanem és. Ilyenkor egyébként mi lenne a protokoll? Hát ez egy, kar, ez egy karbantartás, ami megvan nyilván rendelve, és specifikusan ki van jelölve, hogy milyen feladatokat kell a repülőn végrehajtani, amely feladatokat, ha nem hajtják végre, akkor a repülőgép repülésre alkalmatlan állapotba kerül. Ebből fakadóan a repülő most repülésre alkalmatlan állapotban van. Volt -e tehát, ennek bármilyen előjele? Hát persze, hogy volt, tehát aki, aki azért figyelít a dolgokat, az tudta, hogy ez, ez, ez van esély arra, hogy ez előálljon, elő, elő és hát elő is állt. Persze, lehetett sejteni. Mikor volt ennek első előjele, amire te adott esetben figyelmeztetted is a tulajdonosnak, aki azt mondta, hogy ez vele nem fog bekövetkezni? Hát két hete kb. Azért már, már voltak jelek arra, hogy ez előfordulhat. Én nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan áll ez elő. Két hete de... mi történt? Hát a, a híreket nézve lehetett abból szintetizálni, hogy, hogy, hogy ez hova, hova tart ez a fajta szankcionálás. Ami azt jelenti, hogy az fog bekövetkezni, mint amivel ebben az országban bekövetkezett tegnap előtt? Figyelj, azt, azt lehetett sejteni, hogy, hogy, hogy jelentősen meg fog nehezedni a, a, az életünk, ami a repülési uh, szempontból. Megnehezedik vagy el Ez egy jó kérdés. Ez az, amit én most még nem tudok. Most, most valahol a, a, a mesdjén van a, a nehéz és a lehetetlen között. Ez, ahogy te is mondtad, ez majd most fog kiderülni. Ezt nem, ezt nem lehet most még ezer százalékosan látni. Csak tippelni lehet. Maga az orosz tulajdonos egyébként ezzel alatt a két hét alatt úgy röpködhetett, ahogy korábban. Ö, nem tudom, mert nem, mert nem röpködött. Tehát, hogy nem, nem lehetett tudni, hogy ha röpködni akart volna, akkor hogy lett volna, de azt gondolom, hogy ha akart volna, nem tudott volna úgy röpködni már. Tehát már. már, tehát már az, az első röpködése után következett ez be mindjárt. Igen, igen, igen, de hát azért ez, egy, ez gyakorlatilag úgy azt kell látni, hogy ez nem, egy, ez nem egy ilyen azonnal elvágólag, hogy egyik nap fehér volt a szitu, másnap feketelet, fekete lett. tehát egy ilyen viszonylag gyors lefolyású, de napokon, mondjuk úgy heteken átívelő ö, ö, romlás volt, és ugye az az érdekes ebben az egészben, hogy nincsen erről egy direkt kommunikáció. Tehát, hogy senki nem áll oda neked, és azt mondja, hogy figyelj, ez a döntés van, nem tudom, Amerikából, meg az EU országokból, és innentől kezdve ezt és ezt csinálhatod a többit nem. Tehát ez nem így működik, egy ilyen, egy ilyen nagyon, nagyon folyékony a helyzet, és nagyon nehezen kell rájönni arra, hogy hogy, hogy tudsz ebbe navigálni. Tehát zavar, írtó zavaros, tehát nyilván gondolom azért, mert részben nagyon friss a dolog, Gondolom, ez ki fog alakulni, de még még elég, elég fluida a dolog. Az illető személyi szabadsága egy külföldi országban, és a repülőgépe szabadsága egy külföldi országban, ezek szerint a kettő között nagyon jelentős különbség van, mert hogy az illető személyi szabadsága adott, a repülőgépnek pedig nincs. Ezt, igen, ezt jól látod. A, azt gondolom, hogy emögött természetesen nyilván nem bonyolult az összefüggés, de az húzódik meg, feltételezem, hogy azért próbálták, vagy próbálják meg elhetetleníteni ezeknek a gazdagabb oroszoknak a, a, a, a szokásos hétköznapi működését a világban, hogy azt remélik ettől nyilván, hogy a, hogy a Putyinra olyan nyomás fog nehezedni az ő belső körétől. Hozzáteszem, szerintem, akinek én repülök, az még a külső körében sincs benne. de hát, nyilván Tudná szankció... róla? Hát figyelj, nem tudom. Nem tudom, hogy tudnék-e róla. Uh, valószínűleg lennének jelei például azzal kapcsolatban, hogy hova járunk, és, és ilyen jelek nincsenek, de attól még lehet. Nem tudom. Ez jó kérdés. Azt lehetett látni híradóban, hogy Trieste-ben egy óriási jaktra e, egyenruhások mennek. E, ilyen jelenet volt-e ebben a Nemzetközi Légik kötőben, amikor leszállta? Nem, nem volt. Nem volt. A, a, ugye a, a hajók, akikre fölmennek a, a rendőrök, ezek, ezek abszolút célzott mondjuk úgy, hogy látogatások a hatóság részéről, mert van egy, van egy lista, amin konkrét nevek vannak rajta. És azok a konkrét nevek, azoknak az különböző hajóik, ingatlanjaikat foglalják le. Ilyen listán mi semmilyen módon nem vagyunk rajta, így aztán bennünket csak azok a szankciók érnek, amik ez ilyen quasi globális eserő szankciók, amiben mindenki bele lehet Sökört. Nem, mint hogyha különösebben aggódnék a tulajdonos okán, de ezek szerint ő most nem a hazájában van, hanem egy másik országban, a repülőgépe egy harmadik országban, és ez az állapot nagy valószínűséggel tartósan fennáll. Ez igaz-e, és ha igaz, ez téged bármilyen vonatkozásban foglalkoztatta, -e, és ha igen, akkor hogyan? Több olyan kérdést tettél fel, amire nem fog válaszolni. A Engem nyilvánvaló az, az érint, személyesen érint, hogy ez az én hogy mondjam, személyes sorsomat, ez hogyan fogja befolyásolni, és erre én nem tudom a választ. Tehát, a szerződésed tartalmaz-e bármilyen klauzulát ilyen vagy hasonló esetről? Bismajor? Nem, nem, de hát szerintem a szerződés nem tartalmaz erre. Tehát, hogy ez, ez Hány nem, napos nem... felmondás van benne, vagy ezt sem mondhatod -e? Azt sem mondhatom el, de azért nem tudom elmondani, mert én nem így, én nem így repülök. Tehát hogy uh, én inkább, hogy kicsit ilyen, ez ilyen hobbi jellegű dolog, mint hogy. De ez ő egyébként utalni tud, vagy ezt sem kérdezzem, hiszen a kártyahasználat is meg van nehezítve. Ezek az orosz emberek, uh, leginkább akik például szankcionálva vannak, ezeknek mind van európai állampolgárságuk. Mind van, nem tudom én hányfajta bankszámlám van. az Abramovicsnak is van, és mégis ne nehezült az életében, nem tudom milyen mértékben. <gül> így van, figyelj, valószínűleg én az Abramovisról most többet tudok a média segítségével, mint arról az emberről, akivel nek szoktam néha repülni, Zár. Nem tudok, tehát hogy nem vagyunk ebbe beavatva semmilyen módon. És azt gondolom egyébként, hogy ez jól is van így, mert, mert ezek olyan információk, amivel semmire nem mennék egyébként, azon kívül, hogy itt veled megbeszélem, de hát szóval, ezek nem lényeges dolgok. Uh... A tulajdonossal te közölted, hogy mi történt? Ö, nem. Egyébként a tulajdonosnak az asszisztensével közöltem. Tehát itt vannak asszisztensek, meg itt mindenféle. De nem is erde. beszéltél vele? Nem. A tulajdonos és az asszisztens egy helyen tartózkodnak? Szerintem nem. Hogy milyen volt a tulajdonos reakció, erről fogalmaz sincs? Nem. Mert ez nem milyen ez volt az asszisztens reakciója, tudomásul vevő? Az asszisztensnek annyi volt a reakciója: egy káromkodott egyet, majd mondta, hogy leteszi és hívja a főnököt. Mennyi volt? Mennyi ideig vársz? Mire vársz? Hát figyelj, mire várok? Ez egy jó, ez egy jó kérdés. Hát nyilvánvaló, az embernek azért azt tudnia kéne, hogy, hogy van-e munkája, vagy nincs munkája. Ha nincs akkor itt azért Magyarországon, mert mégiscsak itt élek valamit érdemes keresni. Úgyhogy. Annak idejem koplayboy interjúkat csináltam, mindig megkérdeztem, hogy a félretett pénzük az életüknek mennyi időre elegendő. Ez most egy fura időszak, magas inflációval, ezzel azzal, azzal, ami korábban nem volt, de ne neked is felteszem ezt a plébói kérdést. Ha nem keresnél egy se, mennyi ideig tudnál megérni azon az életszínvonalon, ahogy egyébként élél eddig. Hát nem sokáig egyébként. Ezt, ezt pont, pont gondolkoztam is ezen, hát sz szerintem nem tudom, egy-két hónap. Tehát, Tücsök nem... vagy? Tücsök? Olyan <gül> értelem, hogy elmusikálom. Igen, én. igen. igen. <gül> hát nem tudom, le lehet. Én, én, én azt gondolom, hogy, a, hogy az élet, ugye nyilván nem lehet tudni, az ember meddig él, tehát én nem egy ilyen spájzoló típus vagyok, hanem, hanem egyszerűen csak szeretem jól érezni magamat, meg szeretem az életet. Sajnos, hogy hál' Istennek a moralizálás nem áll tőlem távol. Vajon abban az időszakban, amíg nem repültél vele, eszedbe jutott te az, hogy ebben a szituációban neked jól áll-e? Az orosz-ukrán háború kapcsán, ha ennek az illetőnek repülsz, hiszen annak a valószínűsége, hogy bekövetkezik az, ami most ez egyik országban bekövet, bekövetkezett a repülőgéppel, annak a valószínűsége, ahogy a napok múltak, egyre közeledett a tízes felélek, fel nem lehetett tudni, hogy csütörtökön vagy a következő hétfőn következik be, volt-e bármilyen morális kétséged afelől, hogy ennek az illetőnek repüljél, különs tekintettel arra, hogy hogy élted azt meg, hogy mint egy pestisessel foglalkoztak veled ezen a külföldi repülőtéren, amely foglalkozásban te némileg, vagy teljes mértékben összelettél keverve, vagy azonosítva lettél azzal a tulajdonossal, amely tulajdonos miatt, vagy aki miatt, neked egyébként nem kellett volna szégyenkezned, abban a külföldi országban mégis úgy viselkedtek veled, ahogy felhorgat te az önérzetet, hogy attól, mert valaki orosz, attól még nem kell vele így bánni, attól, mert valaki orosz és van egy repülőgépe, attól azzal még nem kell így bánni, attól, mert valaki orosz és van egy ilyen repül magyar pilotája, azzal nem kell egy pestisessel bánni, vagy ezek tőled mind idegen felvetések? Nem, hát persze, hogy gondolkoztam ezen. A morális, morális mondjam, kritériumok, vagy határok bennem semmilyen módon nincsenek ezzel, és nem is voltak ezzel kapcsolatban, tehát én azt gondolom, hogy teljesen oké okay vagyok azzal, amit, amit csinálok. Arról nyilván megvan a véleményem, hogy szerintem ez egy teljesen abnormális dolog, hogy ilyen módon csak azért, mert valaki orosz, ezért így szankcionálják. Tehát ez, ez azt gondolom, hogy ennek hosszú távon lesz borzasztó kihatása, hogy az orosz az egy olyan stigmatikus dolog lesz, hogy, hogy nem, nem lesz nagyon fani orosznak lenni a világban. Tehát például nekem most egy orosz rendszámú kocsim lenne, nem szívesen parkolnék levele, nem tudom, Bécsi főutcában, attól tartani, hogy összekaristolják, mire visszamegyek. Szóval hogy ez szerintem egy agyrem. Meg, meg azt hiszem, hogy a minimális jogérzékkel, amivel rendelkezem, sem hiszem, hogy ez rendben van jogilag. De hát nyilván egy kis hangyácsaként ebben a kérdésben nem számít nagyon, hogy én mit gondolok, de ugye a kérdésre válaszolják, nem. Morálisan nekem ezzel semmi problémám nincsen, és bizonyos értelemben a, a, az orosz mindennapi embert, e, azt marhára sajnálom ezért, mert, mert, mert nyilván áldozatta lesz egy olyan, Dolognak, De ki amint... voltál tele akadva a külföldi ország légiközlekedési dolgozóinak, akik így bántak veled és a géppel? Nem, nem voltam kiakadva. Ez... Egyiken se. Nem, nem, nem. Azt gondolom, hogy amikor embereket felhergelnek, akkor, akkor ezek a reakciók, ezek teljesen rendbelevők. Ugyanúgy nem lennék azon sem meglepődő, ha kimennék a, nem tudom, a békemenetre, és hangosan dicsőíteném Márki Zajpétert, nyilván pofán vágnának, és azon se kéne nagyon meglepődni. Tehát azt gondolom, hogy bizonyos helyeken, bizonyos magatartások szerintem értelmezhetőek az adott kontextusban. Ez ennyi. Mit csinál a szél, ha nem fúj? Figyelj, te váratlan kérdéseket teszel föl. Uh, hát van sem nem nem Hát. De te most egy cél vagy, ami nem fúj. Figyelj, tök jól vagyok. Élvezem, hogy napsütés van. Éppen reggelizni fogok most, miután letesszük tükörtojást egyébként. Keresel-e állást? Még nem. Mennyi idő kell hozzá? <há> Ez egy jó kérdés, nem tudom. Beszéltél-e Ez... a az azóta? Nem. Nem is Ez... fogsz? Figyelj, de nem tudom még, de most nem beszéltem a vele. A protokoll szerint hogyan kéne értesülnöd arról, hogy a helyzet felszabadult? Mivel még ilyen helyzet nem volt, ezért nincs is rá protokoll. Nem tudom. Nem, tényleg. Ez egy tök érdekes dolog. Azt gondolom, hogy mindenki csak néz, beszél, kommunikál, próbál információt. Mekkora valószínűsége van annak, hogy ez az illető fogja magát és bérel egy nem orosz Lajstrovú gépet? Nagy. Van-e bármi, amit a bíróság nem kérdezett meg, és te az utolsó szó jogán védelmedben el akarod mondani? Köszönöm szépen, én jól vagyok, nagyon. Köszönöm Gyuri, őszintén sajnálom az apropót, vagy sajnáljam? Tehát ez most egy negatív, vagy egy, vagy egy nehezen besorolható pillanat az életedben? Beleértve, hogy nem moldovai értelemben gondoltam, gondoltam, nem gondoltam, az, ami most van, azt feltételezem, hogy egy hónappal ezelőtt nem szerepelt még a fogalmitáradban. Nem szerepelt a fogalmitáradban, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem is tudtam volna elképzelni, hogy egy ilyen helyzet előállhat, nyilván tágabb értelemben, nem a munkámra gondolva. És hogy pont azért, mert azt gondolom, hogy az elmúlt egy hónap ennyi meglepetést sikerült mutatnia, ezért elképzelésem sincsen, hogy mit hoz a következő egy-két hét, egy hónap. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez tipikusan az a helyzet, hogy az ember nyugodtan ül a segén, és figyel, és próbál tanulni belőle, bár nem tudom, hogy mit lehet aztán majd hosszú távon ebből hasznosítani, de, de szerintem ez mindenkinek egy nagy tanulási folyamat most, minden, bárhol van. Rajtad kívülálló okok következménye vagy? Vagy rajtad kívülálló dolgok következményét kell most tudomásul venned? Hát persze, hát nyilván. Mint? Nincs lelkiismeretfordulásod. Rossz gépen, rossz tulajdonossal utaztál, rossz ügyet szolgáltál. Nem, nem, nem, abszolút nincs. Köszönöm szépen, Gyuri. Jó étvágyat. Kösz, szia. szia. Pető Györgyöt hallották, illetőleg látták is. Köszönöm szépen. Durván tíz perc múlva felhívom hajnal Miklóst, addig beszélgethetünk bármiről. 061 712 42. A tagányival kezdtük. Pető Györgyel folytattuk, és most Önök jönnek. Hajnal Miklós után György Javis, Benedek, aztán lesz egy fél óránk, szabad, és aztán Kisambrus. Amíg nem telefonálnak, elküldök néhány e-mailt és SMS-t. Jó reggelt! Lakhatós István vagyok, jó reggelt! Szia! Szia. Kérdezted a Pető Györgytől, hogy mi a protokoll esetekben, és egy analóg szituációt szeretnék elmesélni nagyon röviden. Az egyik ismerősömnek, sőt már két ismerősömnek is, aki a Facebookon, a cégén csinált reklámot, és különböző termékeket ott értékesített, illetve nagyon sok felhasználója oda regisztrált, egy pillanatra a másikra a Facebook megszüntette a, a oldalhoz való hozzáférést, és gyakorlatilag két hónapja semmiféle érdemi kommunikáció nincs, és semmilyen protokoll sincs, hogy ilyen mit kell csinálni. De Én most, most akkor, hogyan elképzeljem miről van szó? Arról van szó, hogy van egy cég, a cápák közöttbe befektettem ebbe a cégbe, táskákat árul, fatáskákat, táskákat, vannak, nagyon kedves. E családi vállalkozásként működik, és az egyetlen érdemi megjelenési formája ez a Facebook felület volt. Egyik pillanatban a másikra megszüntette a Facebook a hozzáférést, annélkül, hogy bármit írt volna neki. De nekik az bármi volt bármi bármi az oroszokhoz? Nem, semmi. Azt mondom, hogy analóg szituáció. Háborútól függetlenül. Vagy egy hát helyzetben azért... is nincs, nincs protokoll arra, hogy mit kell csinálni, amikor megszüntetik azt a Facebook oldaladat, ahol a üzleti tevékenységedet végzed, és fizetsz érte a Facebooknak. Kicsit, kicsit távoli ez most. Tehát ez... ez, ez... Oké, okay, értem, ne, de... ne, a... Igen. Tehát van egy olyan erőcentrum, ami bármit megtehet, és neked nincsen felszorolási lehetőséget hogy mi legyen Igen, másféle. de az, hogy ez az erőtcentrum a... minek következtében működik másféleképpen, ennek azért volna jelentősége. De a, a Pető azért azt szerintem jól mondta, hogy az alapvető jogérzéke az diktálja, hogy az nincs rendben, hogy mindenféle jogalap nélkül egyszer csak azt mondják, hogy nagyon jó Ebben igazad terem, van, de ez a te történeted, a... történeted ez nélkülözi ezt az elemet. Tehát itt most egyszerűen van a Facebook és van egy Uh, ismeretlen ok, amely ismeretlen ok mögött nem a háború húzódik, hanem fogalmunk sincs, hogy micsoda. Oké, okay, köszönöm Akkor, szépen. De én annyit mondtam, hogy a protokoll hiány. Oké, okay, rendben van. Protokoll és protokoll között azért itt most van különbség. Szerintem. Szia, meg Szia, Géza! Ö, ö, én most, mint érintőlegesen tudod nyarani, voltam, és ott nagyon furcsa volt megélni, hogy Oroszországtól elég messze. Sok orosz turistával találkoztunk, ö, és nem beszélgettünk velük. Csak azt hallottuk, hogy ők beszélgetnek egymással, és azért időnként kiderült a beszélgetéseikből, hogy azon filozófákatnak, hogy például hazamenjenek-e. És így, így az embert, nem tudom, te szoktál értsni, hogyha idegenek ülnek körötül, akkor elképzelhető hogy azok az idegenek egyébként kicsodák. És így gondolkoztunk azon, hogy, hogy, hogy ők most elszabadultak otthonról, eljöttek még előtte, és most nem tudják, mi van. De nagyon furcsa volt, hogy, hogy ők láthatóan gondtanul vagy lá, úgy látszott, hogy úgy nyaralnak, és közben belegondolni, hogy mennyire nem gondolanak. Pedig hát pontosan ugyanúgy turisták voltak, mint bárki más. Köszönöm, értem. 061-712-42 7 óra 41 percig várok. 7 óra 41 perckor föl fogom hívni hajnal Miklós, de addig várok. Most 7 óra 39 perc van. 061-712-42. Üreget! Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok. Nagyon és korlátozott a... idő áll rendelkezésünkre az Igen, igen, hát csak kelleni. röviden szeretnék beszámolni arról a gyalázatos ítéletről, ami tegnap született a fővárosi törvényszéken, ugyanis Budaházi Györgyöt 13 éves eljárás után, most 17 év fegyházbüntetésre ítélték terrorizmus vágyja miatt, és ezt rögtön fogonatosították is. Három másik társával együtt rögtön bilisbeverték és az ítélet indokolását is csak bilincsbe hallgatták végig, illetve a többi 16 vádlottárs nagy része is rendkívül súlyos fegyházműntetéseket kapott, amit ugye gyilkosság gért sem szokta kiosztani ugye a bíróságok. Úgyhogy erről szeretnék beszámolni. Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy a Fidesz által, a Fideszes parlamenti többség által kinevezett legfőbb ügyész Polt Péter, 12 éven keresztül fönntartotta ezt a rendkívül súlyos vádat ezek a családapák és családanyák ellen. Ugyanakkor viszont a 2006-os bűnelkövetések, miatt Gyurcsány Ferencet meg se kísérelte az ügyészség, hogy vádiratot állítson. Érdemes ezeket ellene. összehasonlítani? Igen, természetesen én úgy érzem, hogy nem rendkívül érdemes. Uh, hazudnék, ha tagadnám, hogy a budaházi történet nem keltette fel az érdeklődésemet, de azzal tisztában van, hogy akkor valószínűleg ez egy több részes beszélgetés lenne Igen. a testvérével, Olyan. aki védte őt emlékezetem szerint. Ő e nem, most itt konkrét védő nem volt, ott voltunk a tárgyaláson, de, de, de nem volt. Ha erre sor is kerül, akkor április 4-e után kerül erre sor. Gondolkodom rajta, igen, ö, igen, igen, ö, Egyelőre nem jutottam még Köszönöm Tehát szépen. Tehát az hogy... 50 években se Nem, nem tudok, ítélete. azt értsem Tehát meg, jobb. hogy ezekkel a Én jelzőszerkezetekkel kérdez. engem se előre se hátrébb nem jutott. Egy jogi Szer történet van, tartosan van egy történet, aminek van egy jogi megítélése, azzal kéne megismerkednem. Az ismeretanyagom minimális a rendelkezésre áll, de ahhoz nem. Hogy minősíteni tudnám a bírósági életét. De jó tette, hogy ezt annosított. Függetlent, hogy nem hiszem, hogy bárkit ez Igen. Jó reggelt, Horváth Péter, azért küldtem neked képeket, mert március 15-én délelőtt arra jártam a város, de a idióta módon méreg drágán épült pavilonoknál és a 3-2-ben van zárólába, és úgy, hogy azért... Hogy, hogy miért vannak ezekben zárva? Meg fogom kérdezni. Köszönöm sok. Én is. Jó reggelt, Hajnal Miklós! Jó reggelt, Fiala János! Mi az, ami most alapvetően téged foglalkoztat? Azt hiszem, hogy azt is meg fogom mondani talán, hogy ez miért ez a nyitó kérdés, de nem bonyolódnék bele. Mi az, ami alapvetően foglalkoztat? Most engem? Uh -huh. Több dolog. Uh, nyilván két és fél hét múlva vannak a választások, tehát azért leginkább a az ember élete most e körül forog, vagy legalábbis az én életem e körül forog, valószínűleg. Nem nem annyira... Én azt mondanám, hogy a napnak ugye 18 órájában, igen. Azt én Tehát... értem, hogy a nap 18 órájában, de, de alapvetően minden megváltozik annak függvényében, hogy veszed-e az akadályt, vagy sem. Ez egy jó kérdés, ez kicsit más, mint amit előzőleg kérdeztél. Szerintem, ö, szerintem nem változik meg minden. Bekerülnek új rutinok az ember életébe, bekerülnek új feladatok az ember életébe, de, de nem minden nem változik meg. Tehát ö, az, a, az a 18 óra, amit most ezzel töltök mondjuk, az, az, az sokkal inkább ö, egy, ö, egy jelölti, és egyébként részben egy kampányfőnöki működés. Ö, az biztos, hogy a választások leteltével Uh, erre a típusú uh, kampányfőnök kiműködésre például nem lesz szükség. De például szerintem egy képviselő meg egy jelölt között amúgy akkora különbség nincsen működésében, hatáskörében van, uh, és nyilván egy. Jó, de ha nem téged választ a nép, akkor uh, nem leszel a nép képviselője. Uh, nem azt kérdezem, hogy van-e B-terved, mert ez ugye ezt szokták kérdezni, hanem hogy mi van akkor? Hát, Látod-e a hogyha, keddet, hogyha... a szerdát, a csütörtöket, a pénteket, én, a május, én, én a Én júliust. azt gondolom, hogyha, hogyha hegyvidéken nem nyerünk, hogyha én itt nem nyerek, akkor, akkor sokkal nagyobb gondok lesznek annál, mint hogy nekem hogy lesz a keddem vagy a májusom. És, ezt, akkor, tényleg, akkor a... és, és, és ezt tényleg téged így foglalkoztat? Tehát, hogy nem is a magad szemszögébb... Engem, szem ez szem győd... foglalkoztatta, Tehát a, a, az országos... Nyilván egy választást részben a jelölti kampányok befolyásolnak, hmm. de de a politika tudomány erről azt szokta mondani, hogy egy jó kampány az mondjuk plusz 4-5 százalék tud lenni helyben az országos trendenciákhoz képest. Ha itt nem nyerünk, akkor az azt jelenti, hogy, hogy, hogy országosan is nagyon nagy a baj. És, és ez sokkal, sokkal, sokkal nagyobb probléma, mint az, hogy a hegyvidéken nyere az ellenvék jelölt vagy sem. Mi zajlik most a hegyvidéken? Hát a hegyvidéken jelenleg egy olyan kampány zajlik, ami gyakorlatilag egy, egy ilyen logisztikai feladványra edukálódott. Én ugye rendszeresen írok most már a vitáról. Korábban a Facebook oldalamra, korábban ezt nem tettem meg, korábban én ezt, én ezt nem akartam a nyilvánosságban lerendezni, de, de nagyon örültem volna, hogyha lenne egy választási vita, és, és hogyha ha tudtuk volna ütköztetni, Egyrészt néhány múltbeli kérdésről is, hogy mit gondolunk, másrészt azért jövőbeni kérdésekben, hogy kinek mi az álláspontja. Ezt én most úgy látom, hogy ennek kellene zajlania, és ez, ez, ez elmaradni látszik. Jól beszélsz, hogy elmaradni látszik, mert a múlt héten nélkülözni kellett, két hete talán volt, és ma is nélkülözni fogom Füriyes Balást, végülis mindenki eldönti, hogy akar-e élni a rendelkezésére álló idővel, vagy sem. Én kérdeztem őt a vita felül, és nagyjából ugye van levél titok, vagy SMS titok, még akkor is, hogyha ezt ebben a formában nem ismeri a köznyelv, de nagyjából... A BTK 224-es paragrafus. Akkor ezt... ráadásul még ismeri is. Uh, tehát... Uh, Szerinted, minmúlik, múlik, hogy lesz-e, illetőleg ha lesz, akkor milyen formában? Erről ugye a múlt héten beszéltünk, és ott felvetődött az a kérdés, vagy az a lehetőség, hogy a hegyvidék televíziója ezt ugyan lehetővé tenni, de nem abban a formában, hogy te eredetileg szeretted volna, hanem az összes jelölt meghívásával mennyit változott egy hét alatt a helyzet. Igen, én megírtam a hegyvidék tévének az én álláspontomat ezzel kapcsolatban, és, és én ebből abszolút nyílt lapokkal fogok játszani. Tehát, hogyha lesz ebben személyes egyeztetés például a jelöltekkel, akkor, akkor arra én nagyon szívesen elmegyek, és meghallgatom, hogy mi a többi jelölt az és megpróbálunk megállapodásra jutni. Szerintem olyan vita nincsen, ahol, ahol nincs ott fűriás balás. Úgy ennek sem erült bennem. Tehát az... É, és és, és az, az egy érdekes kérdés, hogy mi van, hogyha azt mondja a Hegyvidék TV, hogy legyen ott a Fideszes jelölt, de legyen ott mindenki más is, függetlenül attól, hogy mennyire mérhető vagy mérhetetlen a támogatottságuk. Minden esetre... A Máriával én... mi a helyzet? Mert a plakátjai alapján úgy tűnik, mintha összeszedte volna az 500 szédulat. Ö, összeszedte. Összeszedte, és ugye most már nem szédulákat, hanem aláírásokat Így, kell gyűjteni, de, de a mi, hazánk, mi Hazánknak is lesz jelöltse, Gattyán is lesz jelöltje, Hajdumária Mária is indul, de nekem, nekem nem ők az Kovács Gergő szintén. Kovács Gergő szintén indul, de, de nekem, nekem nem, nem is a kutyapárt az ellenfelem, és a kamupártok még végképp nem az ellenfeleim, szóval, szóval nekem nem velük halad. De van olyan, lesz, hogy ellenfél és hát. a többiek azok futottak még, vagy ez hogyan van? Alapvetően ez úgy van, hogy kivel van az embernek vitája, és nekem, nekem őszintén nyilván van egy csomó minden, amivel a mi hazánkban bajom van, és amiért szerintem a mi hazánk nem, nem, nem, nem érdemli meg, és remélem, hogy nem is fog kapni parlamenti képviseletet, de... de, de. Ezt, ezt, ezt nekem nem, nem, nem erről szól ez a válasz. Jó, de te vagy abban ez a, a helyzetben, és a ez most nem sem. neked, Hajnal Miklósnak, nekem is szólna, hogy te megválogathatod azt, hogy kivel vitatkozol, és kivel nem. És én erre mondom azt, hogy ha, ha mindenki eljön erre a vitára, beleérsz a Fűriás Balást is, akkor én elmegyek. Csak, csak, hogy de felmerült leszögezni. az, hogy egyébként a hegyvidék a szemezget? Um, nem a hegyvidék szemezgetéséről van szó, Fűriás Balázs maga mondta azt, hogy ő a lehető legkomolyabban vehető jelöltel szeretne vitezni. Ezt elmondta a partizában is, majd aztán ráerősített a saját Facebook oldalán, ugye az előválasztás után, hogy ő kiáll hajna hajnal Miklóssal. Az előválasztás győztesével. Tehát itt valójában arról van szó, hogyha tartunk egy vitát, ami mondjuk 60 perc, akkor ott kettőször mondjuk 10-10 perc uh -huh. fog jutni, ugye Fürjes Balázsnak is, meg nekem is jut 10 perc. Uh, ahhoz képest, hogy valójában, Mindenki tudja, mindenki tudja ebben a választókerületben, hogy ezt a választást vagy ő nyeri meg itt helyben, vagy én. És, és ebből a szempontból én azt gondolom, hogy a választók valójában egy jobban informált döntést tudnak hozni, hogyha minél többet tudjuk ütköztetni az érveinket. Tehát itt, itt szerintem erről van szó, én nagyon szívesen belállok egyébként abba a vitába is, ahol ott van mindenki más, csak szerintem az valójában annak a kárára lesz, hogy mi ütköztetni tudjuk az államot. És harmadik az vasárnap. Meddig kellene ennek a vitának lebonyolódnia, vagy ez lehetne még akár azt nap is? Aznap szerintem ez ne, ennek már nincsen értelme. Szombaton? Én azt gondolom. De, de mi, hogy a... tehát mennyivel előtte legyen? Hát szerintem legalább három nappal a választások előtt érdemes, de az már valójában nagyon késő. Élő felvétel... Egy... Én, én ezt mind, mind támogatom, tehát hogy élő legyen, legyen online közvetítés. De ez Adot már nem esetben, az a Fülies Balásféle javaslat, ami Gundel Takács Gáborra vonatkozott, mert az nem a hegyvidék televízióval volt emlékezetem szerint összefüggésben? Ö, szerintem de, szerintem de a hegyvidék igen? televíziót, hogy javasolta akkor, ö, de tehát ez, ez nem, nem ugyanaz az ajánlat. Itt a hegyvidék tévé az megkérdezte konkrétan, hogy én kit javasolnék egyébként moderátornak is. Én megírtam, hogy én Gulyás márton javaslom, de egyébként minden pártatlan, független, kompetens moderátort uh, szívesen látok tegyenek, ők is javaslatot. Szóval uh, most még beszélgetünk, de azért uh, ez egy nagyon megcsúszott megkeresés ahhoz, hogy komolyan vehető legyen. Ettől még én igyekszem a lehető legkomolyabb... Mit egy vitától? Egy vitától leginkább azt várnám, hogy kettőnk között történjen meg, ahogy Fűriás Balázs is mondta, um, és akkor azt várnám, hogy Egyrészt ő adjon magyarázatot sok olyan dologra szerintem, ami ebből a kampányból nem derült ki, hogy ő, ő, ő miért a Moméval és a Ludovikával kampányol, és miért nem a korábbi beruházásaival, azokra miért nem büszke. Hogy miért olyan távlati víziói vannak csak, és miért olyan tervekről beszél, csak amik sokszor 2030 után valósulnak, meg a BSK az önmaga egy víziógyár, és, és mit, fog, mit fog addig csinálni, hogy miért Budafejlesztése az, ami most hirtelen középpontba került, miközben ő már 12 éve szolgálója ennek a kormánynak, és ha Buda ilyen fontos lenne, akkor már megtehette volna az elmúlt 12 évben. Tehát én ilyen, ilyen dolgokról nagyon szívesen beszélgetnék Fürjes Balázsal, és nyilván elmondanám azt, ami egyébként nekem már az előválasztási programomban is benne volt, hogy mik lesznek a mi prioritásaink, hogy mik lesznek adott esetben akár az első törvényjavaslatok, amiket én be fogok tudni nyújtani majd parlamenti képviselőként, hogy a normafa beépíthetősége az nem egy, nem egy komplex műszaki kérdés, hanem arról is szól, hogy van jelenleg egy olyan normafa törvény, ami kiemel nemzetgazdasági beruházásként kezeli azt, és ezért gyakorlatilag fajta előírás alól mentesül. Szóval, szóval én ilyen dolgokról beszélnék, és, és attól tartok, hogyha többen leszünk vitázók, akkor kevesebb időnk lesz beszélni, és kevésbé lesz érdemi vita a hegyvidéki önkormányzat hogy ez most egy jó ötlet vagy fontoskodás én ezen tudom eldönteni függetlenül hogy a fontoskodás nekem jutott eszembe Március 9-én azt tette közzé, hogy több kérdés érkezett önkormányzatunkhoz. Én ilyen kérdéseket nem láttam, de ők ezt írják. Az ukrajnai háború előmenekültek parkolásával kapcsolatban az általános parkolási mentességhez a fővárosi parkolási rendelet módosítására lenne szükség. A hegyvidéki önkormányzat addig is minden menekültnek méltányosságból elengedi a parkolási büntetést, és megírja, hogy milyen e-mail címre várják a kollégák Ezügyben az a megkeresést. Mindez meg oroszul és angolul is, hogy egyébként hány ukrán menekült van hegyvidéken, nem tudom, és hogy ők olvassák-e a hegyvidéki önkormányzat hollapját, magyarul, angolul, vagy oroszul, ezt tudom, de ez egy életszerű felvetés, tehát vannak olyan számban ott menekültek, akikért egyébként ezt érdemes megtenni, vagy ez egy olyan gesztus, aminek az eredetét az embernek utassa? Én számszerűen nem tudom, hogy hány ukra menekült van most a hegyvidéken, de egyébként erről a konkrét én azt gondolom, hogy életszerű és én azt gondolom, hogy ez egyébként egy, egy jó felvetés. Nyilván van egy odaszúrás a fővárosnak, de azt szerintem most engedjük el szerintem. Ez, ez, ez például pont egy olyan dolog, amire én azt tudom mondani, hogy nagyon rendben van, és ha jól tudom, egyébként a második kerületben is volt egy ehhez hasonló kezdeményezés, tehát ott is a menekültek számára a, a, a parkolást ingyenessé és, és szerintem ez, ez, ez, ez fontos, ez, ez egy abszolút apróság, de ki lehet kérni megfelelő igazolást ehhez, és hogyha azt valaki felmutatja és belegiszel az önkormányzat, mert ezt valójában le tudja kezelni az önkormányzat saját hatáskörben. Nyilvánvalóan jobb lenne egy fővárosi rendelet módosítása a hegyvidéki önkormányzat pontosan tudja, hogy ez, ez, ez miért nem megy annyira gyorsan, és hogy, hogy a fővárosnak is a, megvan a maga menetrendje, és megvan a maga közgyűlési rendje, stb. stb. Ettől még beletettek egy ilyen odaszúrást. A probléma szerintem létezik, és szerintem ez a megoldás is jó, és ez pont egy olyan kérdés, amiben nem érdemes. Szerintem ilyen, ilyen politikai vitát nyitni, vagy én legalábbis nem fogok a hegyűléki önkormányzat erről vitázni. Van-e olyan, hogy a Momentum, vagy olyan van, hogy a Momentumnak tagjai, van-e olyan, hogy a Fidesz, vagy pedig olyan van, hogy a Fidesz különböző tagja is? az elsősorban azért jut az eszembe, mert kampányidőszakban különösen, de egyébként is van egy igény arra, hogy a Fideszesek, a Momentumosok, az ellenzék, a kormánypártiak, ami szerintem e, a dolgok túlzott leegyszerűsítése. E, és egyebek közt a vitával a kapcsolatban az városi alpolgármester azt írja, csak a szája nagy, ugyanolyan végrehajtója ő a központi akaratnak, mint bármelyik más fideszes. Nincs külön Füriyes, Rogán Lázár vagy Gulyás Gergely, csak központi utasítás, papagálykomandó és a központi prokalganda, ezek ugyanazok. E, nem látom itt a moderálást, nem hogyha egyébként kiabálna a moderálás után, de most az elmúlt időben különböző politikusok Facebook bejegyzései alatt sokkal több más politikus, politikustárs vagy éppen ellenoldali politikusnak a megjegyzése olvasható, amelyektől én személy szerint, ha magánember lennék, akkor nincs jelentősége, így se sok, eltekintenék, mert ezek olyan megnyilvánulások, amelyek rombolják az arról alkotott képet, akik egyébként ezt oda beírják. De Én... Donáth Annára is vonatkozik, nem gondolom, hogy és Balázs lenézi a kormánypár az ellenzéki szavazókat, ha szerinte nem érdemlik meg a vitát. Ezek olyan megjegyzések, amelyek hangulatkeltők, nyilvánvalóan abban a feltételezésben hogy ez a jelöltnek adott esetben neked, Hajnal Miklósnak a már hajtják a vizet. Én azért azt mondom, hogy az, hogy most mennyire beszélhetünk egy-egy pártról és azon belül árnyalatokról, az az eléggé annak a függvénye, hogy az a párt mennyire mozog egységesen, és mennyire, mennyire látjuk azt, hogy ott frakciófegyelem van, mennyire látjuk azt, hogy ott nincsen kibeszélés, stb. Stb. stb. És ez, ez egy örök dilemmája a pártoknak. Tehát ha, ha egy párt szintisztán a hatékonyságot helyezi előtérbe, és, és a szervezettséget, akkor akkor már-már akkor, akkor uh, uh, militáns módon tud szervezeten, katonailag működni, utasítási parancslánc mentén, és, uh, és, és nincsen kibeszélés, és, és fegyelem van. És, és ez is egy létező pártmodell. Um, és vannak olyan pártok is, ahol ennél nagyobb az egyéni mozgás, szerintem ez Magyarországon is így van. Tehát nem tudom azt mondani, hogy, hogy minden párton belül ugyanannyira lehet azt mondani, hogy hogy, hogy ezek ugyanolyanok, vagy ezek ugyanazok. Ami nagyon érdekes azért Fürjes balásban, hogy ő konkrétan arra építi fel a kampányát, hogy ő más, mint a többi fideszes, miközben azért nagyon sok szempontból, nagyon sok hasonlóságot lehet találni benne a többi fideszessel, csak ő ezt egyenlegásabban leplezi, vagy, vagy burkolja. De nekem az a, az, az, az a, az a fideszes, aki... aki aki felszólal az urizálással szemben, azt hiszem egy évvel ezelőtt csinálta ezt Fűries Balázs az egyik élő bejelentkezésében, miközben még egyébként hat éve, pont április harmadikán a Grupa Marinában tartotta az esküvőjét meg a lakziát. Tehát ez, ez, én, én, én őszintén ezt nem értem, és ha valaki arra próbálja építeni a kampányát, hogy ő nem az a Fideszes jelölt, miközben ugyanúgy annak a pártnak a tagja, az, az számomra rendkívül kétszínű. És, és szerintem erről szóltak ezek a, ezek a kommentek, nyilvánvalóan egyébként. Jó, hát, uh, én ezt tényleg sok szempontból, uh, uh, tehát hogy mondjam. Uh, ugye... Abból adóban, hogy emberekkel kapcsolatban vagyok, látom azt, hogy ki hogyan viselkedik. Azt is látom, hogy ezek a megkülönböztetések, ha ez megkülönböztetés, ezek valóságosak-e vagy sem. Azt is látja az ember, hogy ezek egyébként adott esetben elszakadási vagy nem elszakadási kísérletek, mennyire próbálja magát tényleg másképpen feltüntetni, ugyanakkor nem megtagadva azt a közösséget, ahol van. Ugyanakkor ő azt feltételezvén, hogy ezzel nem csapja be a választókat szemben veled, aki úgy gondolja, hogy becsapja a választókat. Tehát ezek egy elég széles mesgyén közlekednek hozzátéve, hogy ezeknek a széles mesgyéknek a szélességét az egyes előttek egészen másféleképpen mérik, mert amit ő szélesnek gondol, azt te szűknek látod és fordítva. Ugye folyik a küzdelem a szavazókért, és a tenapi misorom alapján azt tudom látni, hogy a szavazóknak a disztingvált gondolkodása, Egyébként sem túl gyakori, de most ebben a szó szoros értelmében vett háborús helyzetben rosszabb, mint bármikor, vagy legalábbis a tekintetben, amit én látok, mint a disztingválási képességük, hogy ez a disztingválás adott esetben aztán egy jelöltnek bejön-e vagy sem, ez április harmadika után fog kiderülni. Nekem az, a, nekem az a tapasztalatom most így az elmúlt hetekben, talán egy másfél hónapja, amikor beszéltünk utoljára arra, hogy Kopogtatásnál mit látok? Egy Egyetem, egy melyik egy csütörtökön -egy szoktunk, tehát egy héten. Nem, másfél hónapja, bocsánat. Jó, ja, bocsánat, Fem elnézést. Hónapja, elnézést. A, a, akkor akkor tértem utoljára ki erre. Most én azt látom, hogy az azóta eltelt időben mi történt. Sokkal jobban képben vannak a választók egyébként azzal, hogy kik a jelöltek. Tehát én konkrétan, ha már bekopogok valahova, nem igazán szükséges bemutatkoznom. Viszont nagyon polarizáltak is a vélemények, tehát gyakorlatilag az emberek arcára van írva sokszor, hogy mit gondolnak abban a pillanatban, hogy ajtót nyitnak. Nagyon um, fontos az ismertséget, és ezt azért is kérdezem, mert tegnap a Szélkálmán téren láttam, a ifjakat, olyan kerékpárral, amilyeneket én még az életemben nem láttam, ezek egyébként nem is kerékpárok voltak, hanem talán inkább triciklik, amelyek. Milyen uh, gyűjtőképes plakátok, igen. Igen, igen, igen. Tehát erre, erre azért van szükség, hogy minél többen uh, egyébként tudják egyszerűen ránézésből, hogy ki az a hajna, vagy hogy ez hát a hajna. Ez egy, ez, egy, ez, ez egy látványos kampányeszköz, de nyilván van még rengeteg másik. Um, és, és igen, nyilvánvalóan fontos egy választási kampányban az ismertség, Amire én valójában ki akartam futtatni a gondolatmenetet, az az, hogy én, én azt látom, hogy, hogy, hogy nem, nem ez lesz közöttünk a, a döntő, hanem, hanem sok szempontból, és, és ezt kicsit sajnálom, de mintha, mintha befagytak volna a preferenciák és, és az fog történni, hogy a fideszesek leszavaznak a Füriás az ellenzékiek meg nagyon nagy részben leszavaznak rám, mint közös ellenzéki előzre, de nincsen, nincsen olyan, vagy kevés olyan van, hogy hogy egymás meggyőzzük, hogy, hogy egymással egy jót beszélgetünk, és uh, nekem, nekem mondjuk egy-másfél órás kopogtatás alatt egy-kettő olyan élményem van, olyan találkozásom van, hogy, hogy még meg kell győzni valakit, hogy még, uh, hogy még nem biztos, hogy elmegy szavazni, vagy hezitál hogy mondjuk a kutyapárdra szavazzon, vagy az ellenzékre szavazzon, de, de nagyon, nagyon folytnak az ilyen emberek, és, és, és egyébként a Fidesz és az ellenzék között még kevesebb ilyen van. Tehát még az ellenzéki oldalon belül van egy kicsi hezitállás, de valójában ami, ami, ami megnehezíti ebben az országban a politizálást, és ami miatt az a fajta címkézés van, amire az előbb te is fejíted a figyelmet, hogy na ezek a fideszesek, na ezek az ellenzékek, az az, hogy, hogy mindig választásra választásra befagynak egyszerűen ezek a, a viszonyok, és mindenki, mintha visszavonulna a saját, a saját kis perspektívájába. Revelatív lesz bármelyik oldal, győz? Országosan vagy itt helyben? Országosan. Magamból indulok ki, tehát én mindig hihetetlen felfokozott várakozással tekintettem a választásokra, és ez az első olyan választás, ami előtt két és fél héttel ezt az érzést, ez az érzést nem tölt el. Mérhetetlen szomorúság, némileg undor töltel. Én azt gondolom, hogy olyan sorsfordító időben, mint ami most van a törünk pár kilométeren lévő háború kapcsán, olyan mennyiségű méltatlanság van, és ezeket nem osztályozom, mint a népmesében, hogy bablencse, amivel én nem tudok mit kezdeni. Illetve amit tudok kezdeni, az nem érdemi elmagyarázzák nekem, a nézőim és a hallgatóim, hogy miért van rendben az, amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy előbb legyen erő, és aztán legyen igazság, és egész egyszerűen azon gondolkodom, hogy ezek az emberek, akik, ők, akik felhívnak, ők valaha voltak egy gyerekek, és ha gyerekek voltak, akkor ezen nevelkedtek -e? Egy szatúcs szellemi országban nevelkedem, nem. Egy szatúcs szellemi országban élek, miközben nem egy szatúcs szellemi országban nevelkedtem, és nem egy szatúcs szellemi országban akarok meghalni. Miközben értem, hogy ki akarunk maradni a háborúból, de hogy ennek kapcsán azt sem mondjuk meg, hogy kinek van igaza, hanem valahol elhelyezkedünk, mint a belgák, és ez ügyben az ellenzék nem találja meg azt a helyét, amit megtalálhatná. Hát nem ők vannak abban a helyzetben, hogy, hogy tehát ők ezt legfeljebb szóvá tudják tenni, de nem ők képviselik azt, ami egyébként most Magyarországra rá van írva, mint kvázi címer. Elvesztettelek? a magam véletlenül a fülemmel, de nem veszedtél el. Um, ez az előző választásoknak az eredménye szerintem nyilván, hogy, hogy most nem, nem mi képviseljük ezt. Szerintem az ellenzék egyébként elég egyértelműen kimondta, hogy az igazság melyik oldalon van. Uh, abból a szempontból szerintem relevatív, re, revelatív na, revelatív lesz ez a választás, hogy, hogy én, én őszintén azt gondolom, hogy továbbra is azért a többség a Fidesz győzelmével számol, de, de, de az, hogy ha az ellenzék győz, vagy ha az ellenzék akár csak megfékezi ezt a hatalmat, és egy nagyon kicsi többségbe szorítja bele a Fidesz, ezek szerintem olyan dolgok, amik, amik sokak számára meglepetésszerűek lesznek, és, és szerintem azért egyáltalán nincsenek kizárva. Azok a kutatások, amik most készülnek, és amik rendszeresen kihozzák, azt, hogy így még úgy vezet a Fidesz, hát én emlékszem az előző választásokra is, amikor kihozták, hogy Tarlós István vezet Karácsony Gergővel szemben. Márkizáj Péter mindig elszokta mondani, hogy ő hódmerő vásárhelyen is ugyanúgy lesz. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy lehet ilyen típusú, Reveláció az eredményben, aztán a kormányzásban, hogy lesz a reveláció, az a valódi kérdés, mert az eredmény az egy pillanat felvétel, az utána megyünk tovább, és, és, és valójában szerintem azért csináljuk ezt, hogy, hogy ez majd ott is tükröződjön, de hát jussunk el odáig. Én most, én most ehhez így állok. Most a következő másfél, másfél, két és fél hétben, ami hátra van, Nekem nekem az a legfontosabb, hogy itt mindent megtegyek a kerületben, amit tudunk, hogy akihez még nem el esetleg a választás híre, az, az, az, az is tudjon róla és elmenjen szavazni. Én tudom, hogy ez a szomszédban lévő háborúhoz képest egy bagatel dolognak tűnik jelenleg, és azt is megértem, ha te undorodsz tőle, de, de azért mégis nem a úgy, de, de, én Nem a háborútól undorodom, az arra való a reagálás, az arra való reagálás... Nem, én úgy értettem, hogy magától a kampánytól, mint hogyha eddig ezek érdekeltek volna, most meg egy -e kevésbé. Vagy egy -e Nem, ez, ez, kevésbé... A, ez a komplexitás. Tehát annak a komplexitásában, mint ez az egész okoz, amit az ember, ha elkezd mondani, akkor elveszi a másiktól a műsoridőt. Köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm. Szia. Szia. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt! Hajnal Miklós Momentum után Györgyevics Benedek ZRT vezérigazgató. A lehető legtermészetesebb kellene, hogy legyen az, hogy Budapest főpolgármestere részt vesz a városban történő állami beruházások ünnepélyes átadásán írja karácsonyi Gergely március 13-án 12 óra 11 perckor. Az elmúlt bő két évben mégis azt tartottam a főváros és az ország érdekében egyértelműnek, ha nem veszek részt ezeken. Stadionok és a város légezöldjébe beerőszakolt épületek csak azt mutatják, hogy a kormány mennyire a saját és a vállalkozói körének alárendelve költi a Budapesten az adófizetői százmilliárdokat, miközben a valóban fontos fejlesztésekre a kivéreztetett fővárosnak nincs pénze. Tegnap vére nagy örömmel vettem részt, tehát ez az előző napra vonatkozik, az állami operaház felújításának átadásán G. Német Erzsébet főpolgármester helyettessel és Soproni Tamás Terézvárosi polgármesterrel. Itt vannak a futók is. Egyéb iránt emlékeim szerint ott volt valami dresskód, aminek Soproni Tamás megfelel. Karássony Gergely nem, derült, hogy ez nem az az esemény volt. Tudom, hogy ez sokakat foglalkoztatott, és nagyon sokan nem feleltett meg a dresskódnak. Az Íbő Miklós által megálmodott és megépített gyönyörű palota igazi világra szóló csoda amely Budapest és Magyarország egyik legfőbb büszkesége. A mostani felújítás visszatt az épület régi fényét és is, összes, mint ellát a legmodernebb technikai eszközökkel. Gratulálok az alkotóknak és a kivitelezőknek. Szétszakított hazákban, még mindig vannak közös ügyeink, becsüljük meg ezeket, mert így talán hamarosan több lehet belőlük. Ha tetszik, értem, ha tetszik, nem értem zeneháza kontra opera, amire a régi Kejfe Jáncsi azt mondaná, hogy hogyan kerülhetnek ezek egy közös halmazba, de kénytelen vagyok megérteni. Milyen volt ez az esemény? Ezen voltál-e te is? Voltam, igen, igen, sőt, főpolgármester úrral is találkoztunk az eseményen, és egyébként valóban ott a helyszínen is nagyon elismerően nyilatkozott, ami kifejezetten Jól esett, az hiszen mindenkinek, aki részt vett a beruházásban, akár beruházója, akár kivitelezői oldalon. Úgyhogy valóban gyönyörű lett a felújított, íből palotta az Andrási úton. Hát elég rögös út vezetett iráig, hogy ez elkészüljön. Azért ha valami, akkor az operaház tényleg beszorult abba a helyzetbe, amit az elmúlt évek jellemeztek. Az építőipar szempontjából, tehát tényleg nagyon sok kérdés merült föl, elég erős karakterek azok, akik dolgoztak a, az operaház megújításán és felújításán. Ugye Zoboki Gábor tervei alapján újult meg, a, most már Kossuthi Zoboki Gábor tervei alapján, de ez egy úgynevezett design and build konstrukció volt, ami menet közben tervezte az épületet, hiszen nagyon sok dolog, csak a bontások kapcsán derült ki, de a végeredmény azt hiszem, hogy tényleg világszínvonalú lett. Én sokáig aggódtam, hogy vajon a közönségforgalmi terek azok átalakulnak-e annyira, meg tudnak-e újulni annyira, hogy amikor az ember, aki mondjuk adott helyzetben járt is korábban az operaházba, belép akár a térbe akár az auditoriumba, akkor benne lesz-e a wow-faktor, vagy pedig inkább csak a mögöttes funkciók azok, amik elnyelik ezt a rengeteg forrást, amit az állam erre fordított, a színpad megújítása, vagy a balett próbatermek. de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon komoly munkát végzett mindenki. Egy elképesztően látványos, gyönyörű, műemléki felújítás készült el az operában. Nem láttam még az operát belülről, nem is tudom pontosan megmondani, hogy mikor fogom. Nem ünneprontó szándékkal, sőt, és nem is először, hiszen a komáromi Csillagerőt kapcsán erről már volt szó hogy egyre több ordító különbséget oké okay, ordító törölve Lát, láttad már, hogy tudom moderálni magam. Különbséget tapasztal az ember a környezetben egy-egy fantasztikusan felújított rekonstruált épület és a környezete között. Miközben Budapest ékességének kell lennie, vagy kellene lennie az Andrási útnak, majd olyan vegyesbefült képét mutatja, amire az ember nem talál nagyon magyarázatot. Mindjárt ott van ugye nem ebek 30-adján, hanem ebek 29-éjén, vagy nem tudom micsodáján, a balettintézet szemben az operával, és rengeteg bedeszkázott egyéb épület, vagy annak alaksori, vagy éppen nem alaksori, hanem földszinti, hiszen alaksori nem nagyon van azon a környéken, de földszinti üzlete, helyreállított épületek sokasága de néhány nem helyreállított, amiről mind nem az operaház felújítása tehet, de az operaház felújított fényében ezek a különbségek még jobban látszanak, és az ember keresi magában a magyarázatot. Nem arról beszélek, hogy ne legyen szép az operaház, hanem arról beszélek, de szerintem ezt nem kell magyarázni, hiszen egyszer már végigmentünk ezen ott Komáromban. Ebben neked teljesen igazad van, bár egyébként jó hír, hogy a operával szemben ugye a balettintézet, az egykori balettintézet épülete is folyamatosan épül és fejlődik ugye hosszú éveken keresztül amennyire én figyelemmel kísértem a sorsát, itt a tulajdonos váltások. Igen, hát ez így van, pedig. és még egy mondat, ugye te arról beszéltél, és aztán befogom a számat, ugye, és én tanulok tőled, és másoktól is, hogy adott esetben egy-egy intézmény milyen mértékben van kihatással területileg és életileg is a környezetére, és hogy ez adott esetben nem csak száz méterekre, hanem kilométerekre is kihathat és lehet ez a, az opera, vagy lehet ez a műpa, vagy lehet ez a nemzeti színház, és ezt az ember sokszor érzékeli, és sokszor nem. És nyilvánvalóan, hogy amikor nem érzékeli, akkor nagyobb benne a fájdalom fájdalomérzet, mint egyébként, ami nem azt jelenti, hogy a műpának leromlania, hanem az van az emberben, hogy vajon a környezete miért nem javul nagyobb mértékben. Vagy ezeknek a javulásoknak, per romlásoknak az időtávja az, ami igazán komoly kérdést vett föl. Ugye visszatérve a Balettintézetre én azt látom, hogy az is folyamatosan épülés fejlődik, sőt viccesen néhány évvel ezelőtt, amikor átvettük az opera beruházást, akkor először jártam körbe, jártuk körbe az épületet, akkor még azt is mondtuk, hogy komoly verseny látszik kialakulni a mm, egykori balett intézet megújítása és az opera között, hogy valamelyik, melyik ér hamarabb a célvonalra. A viccet félretéve egyébként tényleg az egy, ez egy óriási kérdés, hogy hogyan lehet egy várost, jelen esetben Budapestet, de azt hiszem, hogy ez ennél tágabb körben is igaz, fejleszteni. Hiszen Milliós darabszámú ingatlanról beszélünk Budapesten, és a milliós darabszámból valószínűleg több százezerről el lehetne mondani, hogy felújításra, megújításra adott helyzetben, hogyha középületről vagy közintézményről van szó, akkor funkcióváltásra szorul. És nyilván az a helyzet, hogy a világ pénze sem elég arra, és ez teljesen mindegy, hogy magán vagy kormányzati forrásból érkezik, hogy ezek egyszerre megváltozzanak, és minden egyes épületnél egyszerre induljanak el a homlokzatfelújítások, a nyilázzáró cserék, a funkcióváltások és a teljes megés felújítások. Nekem az a tapasztalatom, amit te is mondasz, hogy bizonyos területeket ki lehet emelni az urbanisztikai szövetből, azt lehet mondani, hogy ezeket a területeket prioritásként kezeljük. Ott megjeleníteni azokat a közfunkciókat, azokat a megújításokat és felújításokat, amit akár a Városliget, akár az Operaház, akár a többször a beszélgetésbe is példaként, is példaként hozott, Monpark és környéke, vagy a Lövőház utca is környéke, a Millenáris Parkkal, de mondhatnám magánberuházásként akár a Kopaszigát környékét, vagy mondhatnám a marinapart beruházásait, tehát nagyon sok beruházást, és most félértés nehezség, nem építészeti minőségekről nyilatkozom, amik elindulnak, és szépen lassan hatást gyakorolnak a, előbb a szűkebb, majd a tágabb környezetükre is, és ez összességében fejleszti a városi szövetet. Biztos vagyok benne, hogyha az ember az operaház környékén sétál, akkor nem ugyanazt a környéket látja már ma sem mint 15 vagy 20 évvel ezelőtt, én többször ö, kelengek ott a Hajós utca, Dalszínház utca, a környékén, ahol azért egyre több kellemes kiülős kávézó ö, alakul, hogy az Andrássi út milyen evolúción megy keresztül. A 90-es évek végén egy gyorsuló tendencia volt, a 2000-es években egy picit lassuló tendencia volt a gyönyörű bérpalották meg és felújításába. Én azt hiszem, hogy most jön a következő lépcső, amikor ezek ismét el kell kezdeni felújítani It's... őket. Szavakban megvan már mindaz, ami a környezetben nem feltétlenül léhető tetten. Áder János beszédét idézem az opera megnyitóján, tisztelt hölgyeim és uraim manapság, amikor sorra emelkednek, újulnak, szépülnek kulturális intézményeink, érdemes felidéznünk, miben is hiszünk, amikor a művészeteknek méltó otthont építünk, vagy újítunk fel. Az elmúlt években választ kaptunk jó néhány kérdésre, miért ha Európa egyik impozáns szobormásul gyűjteménye végre méltó helyet kap a felújítat Komárom csillagerőt falai között. Volt róla szó. Miért, hogy a a megpusztult vasúti helyén épült Eifel a helyet kap az Opera Kelléktára volt róla szó. Miért érdemes időt pénzt áldozni olyan vonzó látványos helyekre, mint a Magyar Zeneháza, volt róla szó. Miért fontos, miért növeli nemzeti önbecsülésünket, hogy régi fényében pompázhat a Pest és Budai Vigadó, a Szépművészeti Múzeum, Románkori Művészet Csarnaoka, volt róla szó, a Magyar Nemzeti Múzeum Kertje, volt róla szó, az Ibül Miklós Várkett Bazára, volt szó. Miért kell új otthon könyvtárnak, színháznak, múzeumnak, kulturháznak és kiállítótérnek. A fővárosban országszerte és a határon túli magyar lakta területeken miért? Mert mindez felemerül, mert léleknemesítő, mert léptéket ad az embernek, értéket őriz, élményt kínál, igényességre és hagyomány tiszteletre tanít amiben van igazság, és hát természetesen az a kérdés, hogy ezek mennyire válnak élő környezetté. Miután nekem nem az a dolgom, hogy szocialista brigádnaplót készítsek veled, mert azt hiszem, hogy arra senkinek nincs igénye, vagy ha van is igény, azt nem hiszem, hogy jó lenne, mi elégítenénk ki Uh, Horváth Péter hosszú idő után jelentkezett, fényképeket is küldött, nincs köze az operaház átadásához, nem a te fényedet csorbítja. Az iránt érdeklődik, mert kim volt a hétvégén a Városligetben, ahol egyébként azt mondták, hogy iszonyatosan sokan voltak, a játszóterekre nem lehetett beférni, épp úgy, mint a magyar zeneházába. Tehát ezek mind pozitívumok, ugyanakkor a feszto pavilonok közül kettő is zárva van, amit Horváth Péter nem ért, és ezt a nem értést átadom most neked, milyennek az oka. Ez az üzemeltetőnek a, a döntése volt, valószínűleg nem számított arra, hogy ö, ilyen ö, időjárási körülmények között. Ö, Ennyire sokan érkeznek, de én úgy tudom, hogy műszaki akadálya nincs annak, hogy kinyissa őket a következő Azt alkalommal. Azt pedig megteheti maga az üzemeltető, hogy zárva tartsa ezeket így a... Így van, így van, így van. Tehát, hogy ezt igyekszünk egyfajta piaci irányba tekerni, és alapvetően egy önszabályozó módon hagyni ezeket a kérdéseket. Ugyanakkor még a közeli napok eseményei közé tartozik, és nem lehet nem megemlékezni róla, de sok beszédnek sok az alja. A Magyar Érdemrend Középkeresztje Polgári Tagozata kitüntetést kapta Báll László közgazdász, az Épművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Project miniszteri biztosa, a rendszerváltozás utáni magyar kulturális élet újjáéledését szolgáló sokrétű szakmai munkája, különösen kimagasló színvonalú múzeumigazgató és felsővezetői tevékenysége, illetve a Szeúzó kincs hazahozatala és a városlélet kulturális központja alakítása érdekében végzett világszínvonal és maradandó értékű munkája elismeréseképpen. Amikor háború zajvez bennünket körül, akkor nekünk a békeügyét kell szolgálnunk, a Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken a Várkert bazárban ez múlt hét, ahol március 15-e alkalmából állami kitüntetéseket és miniszteri elismeréseket adott át. A tárcavezető az orosz-ukrán háborúra utalva hangsúlyozta most, amikor Magyarország szomszédjában egyik napról a másikra omlott össze a béke. Különösen fontos látni a jelentőséget annak, hogy békében élünk hozzátette a 48-as nemzedékkel szemben nekünk békeadatot olykor, olyankor, amelyben a szabadság által adott lehetőségeket valóra válthatjuk. Ma a szabadság újra fenyegetve látjuk, de hazámban mégis biztonság és béke van, tette hozzá mindannyiunk közös feladat ennek fenntartása, a háború elkerülése. Magyarország 25 éve nem tapasztalta meg, hogy a szomszédban háború legyen, ez minden állami szervnek kiemelt feladatot jelent. Most, amikor a háború zajvez bennünket körül, akkor nekünk itt és most a békeügyét kell szolgálni, menedéket kell adni, menekülteknek közvetíteni ott és abban, ahol és amiben csak tudunk. Majd kitüntetéseket adott át, egyebek között te is kaptál kitüntetést, a Magyar Érdemrend Lovak Keresztje kitüntetést adta át neked a Városleget Ingatlanfejlesztő ZRT vezérigazgatójának. Mi szerepelt az indoklásban? Um. Az a szerencsés helyzet egyébként tényleg megtiszteltetés, bár furcsa, azt hiszem, hogyha ezt én kommentálom, de az indoklásban... Ez most nem kommentár, ez a... ismertetés, a kommentár az más. Figyel? Nagyjából amiket elnök úr az opera megnyitásánál a köszöntőjében felsorolt kulturális intézmények és beruházások, talán ennél egy kicsit élesebb körben is OMRRK-val, vagy éppen a Néprajzi Múzeummal, vagy az Operaházzal kiegészítve ugye abban a szerencsés helyzetben vagyok. Vagyunk miniszteri biztosúrral együtt, hogy ebben az elmúlt időszakban részt vettünk, részt vehettünk. De talán egy részt húznék ebből különösen alá, és nem szeretnék a jövőkutatás ingoványos talajára osonni, de minden esetre nagyon érdekes, hogy 2008-ban mindenkit sokkolt az a pénzügyi és gazdasági válság, ami elindult, és gyakorlatilag 2014-2015-ig, tehát hogyha nagyon bibliai hasonlattal szeretnék élni, akkor hét évig bizony meghatározta a magyarországi fejlesztéseket, és aztán jött hét bőesztendő, amikor 2015-től 2021-22-ig lehetőség nyílt olyan fantasztikus, egyébként kulturális értelemben is előremutató fejlesztéseket megvalósítani, amiben mi itt a Városliget ZRT-vel és a Liget Budapest projekttel azt hiszem, hogy az élen járhattunk, és az a szörnyű szorongás van bennem, hogy azért itt a háborús helyzet az nem csak a személyes életünkre hat ki, hanem az elkövetkező időszak nagy volumenű kultúrát formáló beruházásai, azok nem biztos, hogy tudnak ugyanolyan prioritást kapni, mint ebben a hét esztendőben, és csak remélni merem, hogy ez átmenetibb lesz annál, mint hogy egy újabb hét szűk esztendő jöjjön, de minden esetre, ha valami, akkor ez tényleg rámutat arra, hogy milyen történelmi időpillanatot éltünk akkor, amikor ezeket a megújításokat, felújításokat és új intézményeket létre lehetett egyáltalán hozni, és erre kifejezetten büszke vagyok, de azt hiszem, hogy mindenki büszke lehet, aki ebben részben vagy egészben szerepet kapott vagy kaphatott. Büszke vagy, ezt azért osszuk meg a nagy érdeművel ö, a kitüntetésedre, és szerintem méltán vagy büszke rá, független attól, hogy a kommentárok, amelyek elsősorban a bálászló személyét illették, és kevésbé téged, elvitatták az ehhez való ö, kitüntetési ö, jogodat, ha egyáltalán ez egy jog, nem egy jó szóhasználat, ö, Kívánnám már azt az időt, amikor történelmi léptékkel lehet visszagondolni a városlégyet felújítására, és azok a kicsinyes vagy kevésbé kicsinyes viták, amelyek ennek kapcsán fellángoltak, hiszen ami például a ligetvédőkkel való bánásmódot illeti, az nyilvánvalóan méltatlan volt, de volt egy csomó méltatlan vita is, azok feledésben merülnek, hogy ez az én életemben bekövetkezik-e vagy sem, ez majd ki fog derülni. De büszke vagy, ezt igazold vissza. Nem készültem erre, de valóban nyilván nagyon jólesik és nagyon magára a produktumra, amit összességében létrehoztunk, arra kifejezetten büszke vagyok, kifejezetten jó érzés látni. Azért lássuk mikor... azt be, hogy mi szoktunk beszélgetni, és azért már mint hogy négy szem közt, és azért az, hogy te hogyan nyugtatod a te embereidet, vagy dicséred, az nem veszi el annak, a, tehát az, az nem pótolja azt, hogy ugyanezt te is megkapjad mástól, ami adott esetben manifesztálódhat egy kitüntetésben, bár hogy a hétköznapi elismerés az praktikusan ennél fontosabb, de vannak olyan szimbolikus megemlékezések, amelyek az embert mégis foglalkoztatják, és ez egy ilyen volt. Így. <gül> Oké, okay. mit lehet tudni a Néprajzi Múzeum átadásáról? A Néprajzi Múzeum gyakorlatilag mind beruházásként, mind pedig kulturális tartalomként itt az utolsó utáni pillanatokban jár. Ahogy ígértük, 2022 tavaszára ez elkészül, március végével tulajdonképpen készen van. Én magam is izgatottan várom azt az időpillanatot, amikor a politika határoz arról, hogy melyik nap nyissa meg a kapuit a nagy közönség számára. Ezt ma még nem tudom pontosan megmondani. Nyilván itt is fontos, hogy valamilyen ünnepélyes gesztus keretein belül nyithassa ki a kapuit. Tulajdonintesz ennek jelentőséget, vagy ebben a szempontból pozitív-negatív kiszolgáltatottságodban várod ezt a dátumot? Én tulajdonképpen várom ezt a dátumot. Én azt gondolom, hogy a zeneháza megnyitásával vagy az operaház kinyitásával mi nagyon nagy lépéseket tettünk, nagyon sok kulturális funkciót visszacsempésztünk a budapesti Jó, vagy útesti, az hogy mindenféle mögöttes tartalmat látnak bele most ennek az elhúzódásába, vagy nem nyilvánvalóvá tételébe, azok tévednek, vagy nem tévednek? Tévednek, abszolút tévednek, nincsen ebben semmilyen szándék. Tehát gyakorlatilag a Néprajzi Múzeum most kis túlzása a, a jövő héten, vagy a jövő utáni héten képes arra, hogy kinyissa a kapuit. Nyilván mindig vannak még finom hangolások, amit el kell látni. Döntés fog arról születni, hogy milyen ünnepélyes kereteken belül nyithatja meg a, a kapuit. Ahogy a Magyar Zeneházánál is december 29-én, 30-án már nyitásra kész állapotok voltak, mégis ez a döntés született nagyon helyesen, hogy a magyar kultúra napján nyissa ki a kapuit. Itt most, ahogy érzékelem, a március 15-e egy fontos dátum volt itt az Operaház újra nyitása kapcsán, de ha jól tudom, itt szintén készül, magas készültségi foka van, akár a Szentendrei Skanzennek, akár a Néprajzi Múzeumnak. Nyilván nem szerencsés, hogy egy, ezek egy-azon időpillanatban nyitnak, és valószínűleg nem is ismerek minden kulturális nagy beruházást az országban, szóval ennek az idődítése még zajlik, de gyakorlatilag ez hetek kérdése, hogy mindenki számára látogatható legyen. Jövő héten folytatjuk jövő héten állok rendelkezésre. Nagyon szépen köszönöm, szia! Én köszönöm, szia! György Javis Benedeket, a Városliges ZRT vezérigazgatóját hallották. 061-712-42 061-712-42 ez nem kevés, félonva hívom fel, kisambrus általános főpolgármester helyettest. 061-712-42. mm <laughs> Elővettem a Tesneresi Főiskolán 2010-ben mondott beszédét, és itt van nálam a március 15-i beszéd. Részleteket olvasok föl egyikből és a másikból. 2010. Azt gondoltam, amikor ide készültem önökhöz és hozzátok, hogy azért kell eljönnöm, mert itt majd ugyan sokan leszünk, de számos elfáradt szomorú és kicsit hitehagyott emberrel kell majd találkoznom. Majd később. És azt gondoltam, hogy majd az lesz a dolgom, hogy megpróbáljak ismét hitet, erőt, akaratot adni mindannyiunknak. Ehhez képest most itálok meghatottan, itálok kicsit zavarban és meghatottan, mint a kisgyerekek szoktak, amikor nem tudják, hogy a születésnapjukon a sok szeretettel, hirtelen mit is kezdjenek. 12 évvel később, 2022. március, 20... március 15-én. Egész jól nézünk ki, sőt, nagyon jól nézünk ki. Talán még sohasem néztünk ki olyan jól, mint éppen ma. 143 napja, október 23-án találkoztunk legutóbb. Gyorsan elrepült. Akkor azért jöttünk össze, hogy megüzenjük az ismét kormánykerék mögé vágyakozó baloldalnak, hogy nem oda-buda, sőt, most már, ha jól látom az esélyeket, nem oda-pessem. Megüzentük, hogy nem hagyjuk, hogy visszarántsák a hazánkat a baloldali rémálomba, ahonnan 12 éve kimentettük. Rosszul mondom, mert a tévbeszéd az nem 2010-ben volt, hanem 2002-ben. Tehát ez... Elég jelentős tévedés a részemről. Nem is tudom, hogy frajdiszmus van-e benne. 2002 és 2022 húsz 20 év telt el, hiszen a 2002-es TF beszéd alapvetően befolyásolta, és annak kejfejancsi lenyomata a kejfejancsi életét. Nem tudom, miért mondtam, 2010-et. 2002-ről van szó. 2002, majd húsz 20 évvel később. 2002. Nos hát tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, valójában egy nyugodt, komoly és visszafogott következésképpen őszinte beszélgetésre jöttem most ide mindannyiótokhoz. Olyan dolgokat szeretnék mondani, amelyeket csak nyugodtan, csak igatan és csak nagyon komolyan szabad mondani. Majd húsz évvel később. Régi szokás a magyaroknak, hogy amikor az ország sorsa fordul, összegyűlünk, tanácskozunk és közösen döntünk, hogyan kerülhetjük el a bajt és merre vegyük az irányt. Ez a mi legnagyobb erőnk. Több mint 1100 éve csináljuk ezt. Így volt etelközben szeren a mezein a Duna jegén, és így volt 174, 174 éve Pozsonyban és Pest-Budán is. Hetes perccel múlott fél nyolc, ha gondolják, bármikor bekapcsolhatnak, bekapcsolódhatnak a műsorba teret engedek gondolataiknak. Addig folytatom ezt az esetleges egybevetést. 2002. Miért jöttünk össze? Három okunk van arra, hogy ma itt legyünk. Először is azért vagyunk itt, mert mindannyian tudjuk, hogy együtt vagyunk erősek. Másodszor azért vagyunk itt, hogy tisztázunk egymás között őszintén, hogy milyen helyzetben vagyunk, és harmadélet azért jöttünk össze, mert mindannyiunknak tudni kell, hogy mit kell tennünk azért, amiért összefogtunk, azt megvalósítsuk, vagyis, hogy tudjunk meg, hogyan tudjuk megnyerni 21-én a választásokat. 2022, 20 évvel később. Komoly dolgokról kell beszélnünk, háború és békéről, a haza üdvéről és a fenyegető veszélyekről. A magyarok mindig ugyanazt akarták a Kárpátok alatti, később Orbán Viktor miniszterelnök. Legyen béke, legyen szabadság, legyen egyetértés. A békéhez, a szabadsághoz és az egyetértéshez ugyanarra a dologra van szükségünk. Erőre. 061 712 42 2002 Ehhez mármint, hogy nyerhessenek, bármint, hogy nyerhessen a Fidesz, az akkori kormányzóerő. A harci kedvünk és a realitás érzékünk egyszer erősödjön, ehhez úgy kell nekivágnunk a most előttünk álló hétnek, ahogy 98-ban, amikor a választási győzelemmel ért véget, a polgári erők választási győzelmével ért véget a küzdelem, akkor az első forduló után 3%-os hátrányunk volt a listán, és most ez kevesebb, mint 1%. Majd később. Saját magunkon kívül ez ügyben másra nagyon, nem, nem nagyon számíthatunk. Ezért az a helyes, hogyha most megpróbáljuk ezeket a gondolatokat összegyűjteni, és utána személyesen továbbadni. 2022. Gyenge nép nem kap békét, legfeljebb megkegyelmeznek neki. Gyenge nemzetnek nem jár a szabadság, legfeljebb hamis a barakjába. Gyenge nép nem tud tető alá hozni semmilyen egyetértést, legfeljebb beletörődhet a sorsába. Erős országot akarunk így később amely ugyan a természet törvénye szerint nem szakadhat ki a népek naprendszeréből, de mindig a saját tengelye körül forog, nem enged más bolygók vonzásának, és nem engedi, hogy idegen népek érdekei jelöljék ki a röppáját. Ehhez erő kell, tekint parancsoló erő. Ezt az erőt gyűjtjük, ez az magy ezt az erős Magyarországot építjük évről évre, ezt tesszük 12 éve. Ezért adóztattuk meg a multikat, csökkentettünk rezsit, ezért küldtük haza az IMF-et, mondtak később a miniszterelnök. Majd később. A szépségből, leleményből és nagylelkűségből csak akkor lesz boldog ország, ha mindez erővel párosul. Legyen előbb erőnk, és aztán legyünk ig. Még egyszer. A szépségből, leleményből és nagy lelkűségből csak akkor lesz boldog ország, ha mindez erővel párosul. Legyen előbb erőnk, és azután legyen igazunk. És ne fordítva. Az erő nem csak izomkérdése. Az oroszlánt nem lehet lebírkózni, de lehet homokos szórni a szemébe, a medve skanderben verhetetlen, de lehet az orrába karikát és láncot fűzni, a farkast verembe is lehet csalni, és mi tudjuk, hogy a vadkambal is lehet pörköltet csinálni. Egy országnak legőször a lelkében kell erősnek lennie, mint a márciusi fiaknak. Amikor 2010-ben a leggyengébb volt, Magyarország is ismét ránk maradt a kormányzás, megfogadtuk, hogy eltántoríthatatlanok leszünk, bizni fogunk a minden akadályon átrepítő közös akaratban, a változás ragadott bennünket magával. A beszéd elején szerepelt 2022-ben az, ami a beszéd hátsó részében szerepelt 2002-ben. Megüzentük, így 2022, nem hagyjuk, hogy visszarántsák hazánkat a baloldali rémálomba, honnan 12 éve kimentettük, megüzentük, nem engedjük, hogy ismét csődbe vigyék a Magyarországot, meg megüzentük, hogy Magyarországnak előre kell mennie. Megmutattuk az erünket, és az meghozta az eredményét. Ellenfeleink a legmélyebb tanástalanság állapotában és szétes és határán billegnek, hiába bújt a farkas báránybőrbe, a családság árát most meg kell fizetni, az üstökösnek itt miniszterelnök jelöltjük már csak egy földbe csapódott kihűlt küldarab és vele együtt beleállt a földbe az egész baloldali miskulancia. De később is kitér arra, mi mindennel járna együtt, ha a baloldal nyerne, amely egyébként szintén megjelenik a 2002-es beszédben, amire rövidesen áttérek. 2022. március 15-e. A baloldal elvesztette Józán eszét, és Holtkorosan beletámolyogna egy kegyetlen, elhúzódó és véres háborúba. A baloldal magyar katonát és magyar fegyvert akar küldeni a frontvonalba, ezt nem fogjuk megengedni. Nem hagyjuk, hogy a baloldal a Magyarországot ebbe a háborúba. Nem hagyjuk, hogy a baloldal katonai célpontát tegye Magyarországot, célpontát tegye az itthon és kárpátaljai magyarokat. Aki a békére majd később, és biztonságra szavaz, az a Fideszre szavaz keresztény, szívvel kell éreznünk, és magyar fejjel kell gondolkodni. Most mindenki láthatja a különbséget a szomszédból, a harcok elő, elő összekapodott csavagokkal és gyerekekkel menekülő rémült nők és több ezer kilométerre érkező határokat megostromló migránsok között. Olyan kormány kell, amely nem érhet meglepetés, és amelyik nem most merészkedik ki először a nyílt vízre most nem az amatőrök órája, ez most nem a dilettánsok ideje, mi nem vagyunk kezdők, és épp elégszer, elégszer láttunk már Karón Varjut 2002. Mondjuk ismét, hogy újra fennáll a veszély annak, hogy befolyják vezetni az egyetemekre és a főiskolára a tandíjat. Hasonló helyzet a diákhitellel. Amikor arról volt hogy ismét ingyenessé kell tenni az országban a fogászati ellátást, nem szavazták meg, akkor a nyugdíjat emeltük, akkor a nyugdíj emelés szűrésmátyástól is tudhatjuk, nem szavazták meg. Soha nem támogatták a mafialenes törvényt, és nem támogatták a büntető kerül szigorítását, nem támogatták és nem szavazták meg a kábítószerfogyasztás ellen meghozott rendelkezéseket. Azt a szomor igazságot is el kell mondanunk mindenkinek, hogy amikor hazánk bármilyen nemzeti kérdésben a nemzetközi porondon vitára és küzdelemre kényszerült, akkor a románokkal volt vitánk, akár a szlovákokkal, akár az Európai Unióval kettőt sem fordultunk, és mindig az ellenfél oldalán találtuk őket. Ez az igazság. 061 712 olyan, amit külön érdemesnek találni, kiemelni a mi egyetem elhangzott márkizai beszélgetésből, olyat nem találtam, egy végtelen hosszúságú megemlékezés volt, ahol szerintem pontosan annyival volt több megszólaló, amennyivel Márkizai Péteren felül még mások beszéltek. Az Egységben Magyarországért Mozgalomnak és ennek az alakulatnak nem az a feladata, hogy az összes komponest folyamatosan megszólaltassa, ahogy lett egy miniszterelnök jelöltje, úgy őt kellett volna megszólaltatni. Fontos dolgok hangzottak el, nyilvánvalóan Jakab Péter, Dobrev tudbert a szájából, de a kevesebb több lett volna, az pedig, hogy melyik megemlékezésen hányan voltak jelen, ez nem a Kejfei Jancsi színvonala. Az, hogy az ATV Facebookon adta, és közben valami ékszer bemutató, vagy ékszerek vásárlására adott lehetőséget a televízió, miközben a hírtelevízió és a Magyar Egy adta a központi ünnepséget, aki okay, a Partizán is adta Facebookon, ma az ellenzéknek nincs olyan médiája, mint amilyen a kormánypártoknak van, és ez egy tény megállapítás. Ennek okait lehet keresni, én nem dicsérem az m és a hírtelevíziót is, nem kárhoztatom az ATV-t, csak mondom. Ami a hírtelevízióban március 15-e kapcsán volt, Nem lesz Rogán Anta barátnőjének necharis nyája, nem tudtam eldönteni, hogy sírjak vagy nevessek Dobos Marian és Gerő András párosán, hát amely. Megyeri Károly és Sugár András hangosan kacakadtak volna Vértesi Sándorral együtt, május elsői közvetítése kapcsán. Kettőfi, az influencer, nézzék meg, Dobos Marian és Gerő András párbaját, ez ügyben a Hír Televízióban tanulságos lesz. Van valami méltatlan ebben az egészben, miközben tőlünk pár kilométerre háborúdul. Van valami méltatlan abban, hogy erőről beszélünk, és helytállásról, miközben nem mondjuk meg, hogy kinek van igaza ebben a háborús konfliktusban, mert annak is olyan údiuma lehet, amelynek következtében ki tudja, hogy az országnak milyen árat kell fizetni, ahogy egyébként fiainkat és fegyvert se engedünk át Ukrajnába. Mi kimaradunk ebből a háborúból, bizonyos szempontból kimaradunk magából az életből, nem a háborúból maradunk ki. A háborút épp úgy nem lehet feltartóztatni a határokon, mint hogy az olajár begyűrűzését sem lehetett, és miközben én értem a miniszterelnök érvelését, vagy valamit rosszul gondol, vagy a jó gondolatait rosszul fogalmazza meg, de valami nem stimmel. Nekem könnyű itt a parcélen a körmömet reszelgetnem, ezért itt abba is hagyom, de van bennem valami elsőd és másodlagos szégyenélzet, és őszintén sajnálom, hogy azt a revelatív erőt, amit évekkel korábban a kéfejelcsi mikrofonja mögött érezhettem, most nem tudom tolmácsolni, és azt se tudom őknek megmondani, mit tegyenek. 061 71242. 11 perc van 9 óráig, vagy hívnak, vagy csönd lesz. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Csak a tényként mondom, hogy a Spirit adta a megemlékezést, az ATV Spirit, csak ezt reklámozni kellett volna. Hát akkor abból kimaradtam, igen. Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Én is csak, hogy kapcsolgattam, és úgy, úgy jöttem rám, de ezt előre közölni kellett volna. Köszönöm. Én is hallátok. köszönöm. Azt írja egy hosszú nevű férfi, jó reggelt, ha az időbe belefér, még akkor kifejteni véleményét Márki Zóri köztévés megnyilvánulásáról nem láttam. Tudom, hogy volt öt perce, nem láttam. A másik dolog, amiről érdekelne a véleménye, hogy amit Simon András és Péter Fidit tanácsol Márkizai úrnak, az a szándékosan megy ennyire félre, nem tudok hozzászólni. Valahogy nem ezt gondolta volna Simonról, az én szememben ő jó szakemberként én lehet, nai vagyok, köszönöm a véleményét és válaszát. Egy dolgot tudok önöknek elmondani, és nem lesz szimpatikus, hogy ezt megteszem, de ez legyen a munka, zana, zaja, legyen prodómú. Tehát meg felkerestem Márki Zai Pétert is felajánlottam a Kejfej Jancsit megszólalási lehetőségként, amit ő köszönöttel nyugtázott, és az említett urak-hölgyek közül az egyiket megemlítette, hogy majd keresni fog. Aki keresett is engem, nem voltam elérhető, írta, hogy majd még megkeres a tegnapi nap folyamán. Én írtam, hogy izgalommal várom, és azt ígértem Márki Zai Péternek, hogy ma nyolc óráig várom este a választ, Ma nyolc órakor majd ki fog derülni, hogy milyen szellemi sms fogok tudni küldeni. Életem végéig nem fogom tudni eldönteni, hogy az az erőszakosság, ami bennem van, és amely a belső bizonytalanságomból fakad sokszor, annak érdemes-e teret engedni, vagy sem. Egy sor dolog csak azért jött létre az életember, mert kitortóan forciroztam, amit adott esetben a környezetem egészen másféleképpen látott, nem tudom most eldönteni, hogy mennyire fontoskodás, mennyire nem, hogy azt érzékeltetném Márkizai Péterrel csütörtökön nem sokkal kilenc óra előtt, hogy most a szervezés úgy tűnik, hogy éppen elakadt Dobrev Klára, tudtomra adta, hogy nincs szabad ideje. A kormányzatból egyedül Orbán Viktorral beszélgetnék, de ő nem adta tanuljelét annak, hogy megszólalnak egy Kejfely a, a szokott szereplőkkel pedig tisztában vannak Izgalommal várom ö, április harmadika eredményét, de egészen másfajta izgalommal, mint ahogy korábban. Van bennem egy olyan fajta beletörődés, amivel majd előbb-utóbb saját magamnak le kell számolnom, mert így nem tudom a hétköznapi életemet úgy élni, ahogy eddig éltem, beleértve a kejfejancsit. Mint hogyha ellennék temetve, mint hogyha föld lenne rajtam, miközben nem vagyok eltemetve, nincs föld rajtam, és amit sürgősen el kellene takarítani magamról. 061 712 -42. Nem fogjuk tudni megúszni azt, hogy beszélgessünk egymással mindarról, ami most van. Jó reggelt! Jó reggelt! Mi ez valami ravata? Nem értem. Mi ez valami ravatal? Nem tudom, ahol csönd van, az mi lenne hát, olyan a hangulat, apám. Hát egyrészt magának nem vagyok az apja, mert nekem egy lányom van, másrészt... Csüha! Csüha! de kifejezetten feldobta a műsort. Amikor azt mondtam, hogy nem fogjuk tudni megúszni, nem az előzőbe telefonálóra gondoltam. 01.712.42. 1 712-42, semmi ravatal, semmi. Sőt. Önökön múlik. És ez a közeli napokban még többször fog előfordulni, amikor nem lesznek meghívott vendégek. Oké, okay, nem lesz csönd, ahhoz, hogy ezt értette félre a betelefonáló. A csöndben van egy olyan, ami egy ilyen műsorban az embert arra biztatja, hogy betelefonáljon, vagy azt mondja, hogy mi a frászkúnyhó van. Már eljutottam oda, hogy ezt vállaljam, ne érezzem a műsor szegénységi bizonyítványának. Vagy ha az, akkor nem szégyelni való. De ez nem szegénységi bizonyítvány. Ez csönd. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok elményést! Arról lemaradtam, hogy mire érte a kettő, kettővel a hogy az atv Semmi. Azt mondtam, hogy milyen módon tudtak az emberek hozzájutni a közvetítéshez, ha egyébként személyesen nem mentek el a békebenetre vagy az ellenzék demonstrációjára. Igen, és védig közvetítettál spirit, ezt? Én nem tudok hozzászólni. Az illető ezt mondta, én a spiritre nem mentem rá, az én hibám, meg kellett volna próbálkoznom. Az ATV-n nem emlékszem, hogy felhívták volna erre a figyelmet, de ha felhívták, akkor is Figyelmetlen voltam, mert ott csak ezt az égszer bemutatót láttam, ami nem a kedvenc műsoraim közé igen. tartozik. Igen, én hát néztem én... egyébként, tehát Facebookon követtem. Hiányoltuk többen azt, hogy senki De adta. nézze, ha volt a spiriten, akkor... Igen, persze, persze, persze. Hát ezt ki kéne deríteni, hogy én ott voltam személyesen. Hogy... Hát ha meg ott volt, akkor mennyiben fontos, hogy ki közvetítette, akkor ön látta. Én nem hát igen, ott. csak hogy, hogy egyáltalán, nagyon sokan hiányolták azt, hogy nem tudtunk róla, hogy hol adják. Hát nézze, valójában egy internetes világban, hogy a Partizán és az ATV adta, ez önmagában elégnek kéne, hogy legyen. Jó, csak hát ugye egyértelmű volt, hogy a BK három helyen. Na mindez, szóval ez már történelem, de sajnálom, hogy azért nagyon sokan. Nem gondoltak -e erre, hogy esetleg a cirisznek kapcsolják, tényleg volt adva. Én ezek közé tartozom. Én le vagyok borzadva, az előbb legyünk erősek, és aztán legyen igazunk. Tehát számos e kaptam. Voltak, aki elmagyarázta, hogy Géfodor Gábor, hogy magyarázta meg az erő jelentőségét végtelen csalódás van bennem. Oké, rendben van, a 20 évvel az előtti az verte az asztal, de nem hiszem, hogy az asztalverése, hogy levegyem a cipőmet, és azzal üssem a szószéket, mint valami harmadrangú Hruscsov kellene ahhoz, hogy felkorbácsoljam az önök indulatát, hogy egyáltalán fel kellene korbácsolnom bármilyen indulatot, hogy az ország meghatározó embere ilyet mondjon, mint népmesei hős. Nem tudom, hogyha én ilyet mondanék, akkor... De nem folytatom. Olykorban éltem én. Kilenc óra alatt nem feszélyezt tovább a hallgatás. kép papírt tá azt most Kisambus vagyok, jó reggelt kívánok. Jó reggelt, Fiala János, vagyok, köszönöm a rendelkezésre állást. Ha ránéz, abá, ön egyébként hol született? Hova, Zalaegerszegen. Zalaegerszegen. És hogy származott el onnan? Hát eljöttem rá, itt végeztem, és akkor itt maradtam. Tehát most is lehet mondani, egy kicsit klasszikus mobilizációs út. És hogyan tekint Zalaegerszegenet? Hát nyilván, mint a szülővárosomra, illetve magára, az alamegyére is, mint a szülőföldre. Tehát édesapám most is ott él, úgyhogy van a telepősre. Nyilván nem mondom azért túl intenzívnek sajnos, de az abszolút van. De mit jelent, hogy nem mondja túl intenzívnek? Hát azért az ember azért már itt él Budapesten, most már két óta. Nem mondja meg az utcát, de melyik kerületben lakik? Harmadik kerületben most, de is már több, mint ilyen Budapestre felköltözők közül sokan aztán ugyan ezt az utat tették, hogy több kerületet végig laktak, és így vagyok ezzel, hogy négy kerületet már végig látogattam, laktam már. Melyik az a halad, de A kilencedik, a tizenkilencedik volt, nyolcadik, illetve most a, nem most, most az, már így ideje. És min múlik, hogy megfordul Zalágerszegen, vagy sem? Nyilván az, hogy hazamegyek akkor a, a édesapámhoz, akkor meglátogatjuk, ezen múlva a dolog. De hát ugye nem e, rajta kivózni, mert viszont keves, kevés emberrel van kapcsolatban. Ha nekem Budapestet le kéne írnom, akkor biztos, hogy Csetamáshoz fordulnék, és a Budapestet adnám le, azt a klasszikus számot másik Jánossal. Nekem ez Budapest, én itt születtem, tősgyökeres budapesti vagyok, alapvetően pesti, Imáron 27 éve budai betolakodó a 12. kerületben, de egy új Lipótvárosban született, és ott az ége a világán mindenkit és minden szomszédot ismerő valaki, aki a szexuális életét is egy ideig az ottani ismerkedésekből oldotta meg, az aztán később megszűnt egyebek között az állandó párkapcsolatom miatt. De egy nagyon nagy váltás volt nekem átmenni, a Duna másik partjára, és nagyon furcsa. Tehát én egy alapvetően érzelmi beállítottságú valaki vagyok, és ezt azért mondom önnek, mert beszélgettem Györgyevis Beredekkel, és nem először vetődött az föl, hogy vannak felújított részei a városnak, mint amilyen adott esetben Komáromban volt a csillagerőd, és én gyakran fordulok meg Komáromnak azon a részén, ahol a csillagerőd van, és én azon kívül, hogy örülök, hogy ott van a csillagerőd abban az állapotban, ahogy van, de sokkal jobban lever, vagy foglalkoztat, hogy a környezete az milyen állapotban van, és a kérdés az, hogy vajon a nivellálódás melyik szinten fog beállni, és nyilvánvalóan, hogy ez most az opera kapcsán jött elő, és ha engem megkérdez Budapestről, akkor nyilvánvalóan, vagy nem nyilvánvalóan, nem tudom mennyire ismerem már olyan lennék, mint az anyhole vudi ellen, Ugye én a pestisről beszélek, a koleráról, a második világháborúról, a holokausztról, a pusztulásról és a szerelmi csalódásról szemben velem. Diana Keaton pedig beszámol arról, hogy béke, szerelem, boldogság, fejlődés és gyerek. És amikor én annak idén együtt dolgoztam kerületi polgármesterekkel, szomorúan váltam meg az elmúlt idők botrányai vagy ábotrányai kapcsán Horváth Csabától, aki egész egyszerűen nem volt hajlandó rendelkezésre állni, és ez az együttműködésünket illetően számomra nem elfogadható. Tehát amikor valaki együtt kényesen érintő ügy kapcsán kimarad, akkor én kénytele vagyok átlépni rajta, még akkor is, hogyha az nekem anyagi veszteséggel jár ez egy hosszú történet, ennél részletesebben nem merülnék el benne, de amikor korábban együttműködtem működtem. 14., 18., 7., 9., 6. kellettel, sok kellettel működtem együtt, akkor nem egyszer közlekedtem a polgármesterekkel, beültünk egy autóba, én kérdeztem, hogy ez micsoda, ők meséltek, és rendszeresen rámutattam különböző elhanyagolt részekre, vagy szemétdombokra, vagy ki tudja mire, és megkérdeztem, hogy ez micsoda, és azt mondta az illető, hogy Jé, ezt én se láttam, jó, hogy kérdezi. Én nekem erre áll rá a szemem, édesanyámtól alapvetően ezt örököltem, örököltem más is, de ez maradt meg bennem, és örömmel veszem, ha valaki felnyitja a szememet másra, hiszen nyilvánvalóan nem csak ilyen részletek vannak, de nekem például a barátnőm zuglói környezetéről mindig a, a, a tököli út és a, a mexikói út, sarka jut az eszembe, ott a felüljáró alatt, ami nem változik sehogy se, és ami valami olyan reményvesztett állapotot mutat, amiről hirtelen nem jut eszembe az opera, miközben az operára kéne nem és nem a mexikói és a tököli sarkára. Itt most hirtelen leviszem a hangsúlyt, nem tudom, mennyire vagyok érthető. Abszolút értettem. És a... hogy erre rá Nekem az időtlen reménytelenség van benne, tudja, a tököli és a mexikói sarkában, és sajnos ez vagyok én. Én ugye, hogyha erre ráfűzhetek, akkor én egy másik aspektust, amit én veszek, vagy én, én figyelek. A, vagy haértem, hogy ilyen a épületek infrastruktúra szempontjából közelítettem meg ezt, a, ahogy én mondta, tökéletes reménytelenséget, én meg a bizonyos társadalmi csoportok szempontjából, vagy, vagy közösségek szempontjából, uh -huh. akik ugyanúgy budapestiek, mint eh, ahogy itt nagyon sokan még mellett, sőt lett többinkeres budapestiek, és mégis egyébként egy eh, kiszolgáltatott, néha még talán őnkizsákmányot eh, életben kénytelenek élni, mert ugye ezt eh, a, a lehetőség eh, van jelen például a számukra, és azért mondom, hogy én nem a... Eh, és az is nagyon fontos, hogy nem akarom nem hogy történik a mexikói sarkán az infrastruktúrával, csak közben az a is... Eh, őket is kevésbé vesztük, néha észre sajnos, akik szinte ugyan nehéz helyzetben vannak, mint ahogy a kináltal említett De írja most őket ennél jobban körül, ahogy én körül írtam. Én azokat a társadalmi csoportokat, és ez bizony nem az, amikor a mély szegénységben élőkre gondol csak az ember, hanem azokra gondolok is, ez Budapesten is sajnos igaz, akik egyébként még dolgoznak, és tudnak is dolgozni, és ők még azt is mondom, hogy tartós munkájuk van, de mégis azt érzik, hogy nem jutnak egyről a kettőre, sőt, kifejezetten ott lebegnek abban a, abba a kiszolgáltatottsági érzésben, hogyha még picit megcsúszik az életük, akkor a lakhatási feltételék pillanatban felbörülnek, vagy elforradnak szinte azonnal. E, és, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy én csak budapesti budapestiekről beszélek, hanem azokról, akiknek nincsen tartós lakhatások, hanem valbi, élet, valbi kénytelenek menni, és egyébként nem biztos, hogy feltétlenül tudnak három hónapnál vagy két hónapnál ebbe számolni, miközben mondom, dolgoznak, sőt még a keleti bejelentett módon dolgoznak, és én jelentős tömeget alkotnak Budapesten, és hogy akkor most kifejezetten direkt belül maradtam a Budapest közigazgatási határán belül. Mind a kettő fönn van a mentális térképen, hiszen egyébként nyilvánvaló, hogy a mexikói és a tököli sarka az nem a természet következtében olyan, azt a természet és a civilizáció együtt állította elő, ahogy azoknak az embereknek a mentális állapota is, akikről ön beszél, bizonyos mértékig a körülményeik és bizonyos mértékig a saját maguk létezésének a következménye, Azoknak az embereknek a mentális állapotára, ról tud-e bármit mondani, miközben ahány ember annyi mentális állapot, akiket ön egyébként az előbb leírt? Hát, Valamint még egy dolog, csoportom. ugye az időtlen reménytelenség az mást jelent, az önáltal körülírt társadalmi rétegeket, és mást jelent, a tököli és a mexikói sarkát illetően, bár sok azonosság van, a különbség mégis nagyobb. És hogyha azt a bombasztikus kérdést tenném föl, hogy melyiket könnyebb és melyik egyszerűbb felszámolni, akkor azt közben az ember mégse tudja megúszni, és nem az öniránti udvariasság, hanem az őszinte érdeklődés vezérel akkor, amikor most nem a mexikói és sarkáról beszélek. Min múlik a változás azoknak az embereknek, azon emberek kapcsán, akiket ön körül írt? Ja, nagyon triviális lenne, ha csak annyit mondanék, hogy magasabb jövedelmek, hiszen akkor azzal azt gondolnánk, hogy ennyire egyszerű ez a rendszer, miközben a valójában persze ez ennyire egyszerű. Tehát, mire kellene elegendő lenni egy 21. századi európai, közép európai társadalomnak a 8 óra után kapott jövedelemnek nyilván arra, hogy a alapvető létszükségleteket, a lakhatási feltételeket egyébként még a XXI. században nem luxusnak számító szórakozáshoz való hozzáférést besíteni lehessen. Most ezzel szemben kb. 100.000 forintos a netto létminimum Magyarországon, tehát kicsit most már fölötte van, miközben azt lehet látni, hogy több gyermekes családok esetében, főleg, hogyha csak egy keresős, akkor ezek a jelentős számot alatt élnek. És ez igaz, a budapestiek, a budapesten van maga a feltételek is drágábbak. Ha nincsen valakinek saját ingatlana, akkor az albérletárakat látjuk, hogy folyamatosan még egy ilyen válságos helyzetből is folyamatosan mennek felfele, és ezek pedig szívják el a forrásokat a mindennapi megélhetéstől. És akkor mond, arról beszéltem az előbb, hogy amikor akik a lakhatásnak azon a az oldalán vannak, akik megcsúsztak és elvesztették a lehetőséget, és annyi jövedelmük sincsen, hogy egyébként széretegyenek annyit, hogy egy kauciót mondjuk beadjanak egy orvérletre, és akkor legalább hanem ezzel szemben átmeneti szálló, munkás szál kell lakniuk, mert hogy ezt bírják csak kifizetni, és egyébként az a időtlen reménytelenség számukra sajnos abban fejeződik ki, hogy egyébként hogyan tudnak újra esetleg visszakapaszkodni arra, hogy nekik legyen egy sajátnak érzett, nem is feltétlenül sajdonk, hanem kiszámíthatóság szempontjából otthonuk. Legyen arra lehetőségük, hogy valóban be vannak jelent, ami nem egy munkásztálló. Legyen arra lehetőségük azoktán, hogy akkor jobb munkahelyet kapjanak, és ne az előítérettel kelljen szembesülniük, ami a hát, hogy hát nincs is stabilak hatásuk, akkor valószínűleg villoggal mennek a munkerőpiacon is, tehát ezekkel a kérdéseket mindenképpen uh, uh, szembe kellene néznünk előbb-utóbb, és, uh, és ezt tudom, hogy nem csak Budapest probléma, mert nyugat-európai városok is küzdenek ugyanezzel a problémával, maxim más léptékekben, én azt gondolom, hogy sajnos meglepésre, mert jelentős probléma, jelentősebb a problémája ebben, mint mondjuk tőlünk nyugatra lévők. Én itt beszélek az időben kiszámíthatatlanságról, vagy nem is tudom, hogy, vagy, hogy fejezte ki magát. Időtlen reménytelenségről. Úgy, reménytelenségről, de annak képontánál kiszámíthatatlanság is együtt. Együttem hát, ez visszatérő téma, és látható módon önnek központi fontosságú e, le a kalappal ön előtt, hogy e, mit tud ennek érdekében tenni? Mármint, a... hogy annak érdekében tenni, hogy ne így legyen. Ugye egyrészt a az, hogy az önkormányzatnak legyen feladata. Ugye lehetne azt mondani, hogy ez nem egy kötelező feladat, mert ugye a, a mi dolgunk az infrastruktúra működtetése, a mi dolgunk az hogy menjen a közösségi közlekedés, a mi dolgunk az, hogy egyébként valamilyen szinten ellássunk közszolgáltatásokat. És persze van ebben kötelező feladatok között az idős otthonok működtetése, a hajléktalanszároknak a működtetése de én azt gondolom, hogy egy önkormányzatnak ennél mindig többet kell tennie, főleg akkor, hogyha az én megítélésem szerint a kormány nem partner, mert ő egy másik társadalom politikát képvisel. És, és én nagyon jó volt ez a kérdés, csak akkor ezt egy kicsit átcsiklottunk fölötte, hogy a Mexikú sarkát könnyebben rendbe tenni, vagy a, a budapesti társadalom azért, azért, azért nagyon érdekes, hiszen az ember tudja, ennyi eszem van, hogy amiről ön beszél azon sokkal nehezebb változtatni, mint a mexikói és a tököli sarkán, de mind a kettő az időtlen reménytelenségbe kerül, amire nem találok magyarázatot. Hiszen amíg az egyiket rendbe hozni nem lenne nagy művészet, a másikon megváltoz, A másik valójában egyetlen egy közös eleme lehet ennek, hogy egy olyan mechanizmus részét képezik, amely mechanizmus azonban sajnos azonos. És hogy ez a mechanizmus egyébként micsoda, ezt most fogalmilag körül tudom írni, de verbálisan nem tudom leírni. Oké, okay, ugye, és tudom, hogy ez ilyenkor már unalmas, amikor százszor elmondom. Eddig de valójában... Mert sose volt unalmas ebben a műsorban. A valójában, amikor a, arról beszélünk, hogy a mexikói rendbetétele, vagy a társadalom rendbetétele, és akkor én csúnyán fogalmaztam, hogy mind a kettő mögött két dolog kell nagyon. egyik a nyilván a pénz, a másik pedig a jelentős humán erőforrás. Tehát azok főleg a társadalom esetében olyan emberek, akik képesek megszólítani és nagyon-nagyon sziszikuszi és drága munkával újra helyzetbe hozni a különböző társadalmi rétegeket. Viszont egyébként, a, csak egy kicsit idekintsek, nekem úgy általában a közfoglalkoztatási programokkal is az a bajom, hogy ezek ilyen tömegtermelésre gyártott elemek, amire azt gondoljuk, hogy ezzel megoldjuk a szociális problémát úgy egyszerre, miközben ez lenné sokkal bonyolultabb és sokkal differenciáltabb, és egy nagyvárosi közegben szinte nulla hatékonysága van, nyilván egy kis település esetében már sokkal differenciáltabban látom én is ezt a kérdést. Tehát amikor azt mondja, hogy hát csak pénzkérdés és meg lehet oldani a mexikói csarkát, igaz, ha megoldanánk a dolgot egyébként azzal, az infrastruktúra még rendben is lenne, de ami lehet, hogy nekem talán egy kicsit fontosabb fókusz és nyilván mindenkinek máshol van a fókusza, hogy közben mondjuk a környéken élő, alsó, középosztályba tartozó és alattal élő társadalmi vértékekre meg elveszük a fókuszt, és plusz még a forrásokat is. Persze a legideálisabb az lenne, hogyha mindent egyszerre meg tudnánk oldani. Hozzáteszem, lehet, hogy akkor még az lenne a gondunk, hogy hogyan tudunk differenciálni az infrastruktúrába, hogy a Mexikó itt fontosabb vagy pedig a város más pontja a dologba, hiszen mindenhez egyszerre sem fizikailag nem érdemes, és nem szabad hozzányúgni, sem kórház szempontjából nem tudjuk. De közben nekem nagyon fontos, hogy ne beszítsük el a fókuszunkat abban, hogy nekünk van egy társadalmi, egy budapesti társadalmunk, aki, akivel foglalkozni kell van megoldást kell találnunk a problémáinkra. És ez megtörténik? Én remélem, hogy megyünk ezen az úton. Nyilván a és nem tudtunk, én azt gondolom, hogy a lakhatást szeretén azért legalább mintákat fel tudtunk mutatni, és persze azt lehet mondani, hogy mondjuk 200 ember eh, az átmeti szállóról kiemelve lehet tudtunk helyezni tartósabbak hatásba. Az 200 ember az mit jelent egy ekkora város esetében, mutatnánk, hogy szinte semmit. De milyen 200 emberről ja. van most szó? 200 ember, aki átmeti szállókunk volt lakott, és most pedig eh, úgynevezett elsőként lakhatás program keretében eh, bérlakáshoz jutott olyan idős budapestiek, és egyébként ez egy borzasztó, akiknek nyugdíjuk van, tehát fontos, hogy nyugdíjuk van, és ebből a nyugdíjból nem volt lakhatásuk, és ezért kívül ké voltak kénytelen elhatni 65-70 évesen, és számokra tudtunk lehetőséget teremteni hogy idős otthonokba vagy nyugdíjas házakba. egyébként pénzért, ugyanúgy, mint mások, beköltözhessenek. Ugye ezeket mutatom, mondom, hogy ezek nem nagy de egyébként legalább az elköteleződésünket, hogy is akarunk is e, próbálunk ezért tenni. Mint ahogy ilyen egyébként a lakásügynökség, hiszen az egész lakatás kérdésének a témája, az egyik a nagyon nehezen megfiszethető lakás alberettárnak, a másik pedig a, e, az, hogy ez nem elegető jóval már rendelkezés a társadalom egy jelentős része számára, és ezzel csak akutunk változtatni, ha legalább a lakáspiacban albérletpiacban megfolyamik valamilyen módon beavatkozni, és nyilván nem a gondolok, direkt módon, hanem esetleg arra, hogy érdemben meg tudjunk jelenni piaci szereplőként, akiknek kellő nagy lakássállományal képesek befolyásolni valamilyen módon az albérleti piacot. Nyilván ez egy nagyon nagy álom, hiszen van ebből a pillanatban követett 248 lakásunk, ami, ami fővárosi tulajdonban van, és ennek nagyon nagy része ügyiasházi lakás vagy egyébként lakottan lévő, tehát ez, ez elenyésző a piac befolyásolása szempontjából, ezért kell olyan új eszközüket találnunk, ami lehet, hogy azt mondhatná valaki, hogy hát ez nem egy kötelező új feladat, miközben a budapesti társadalom e, meg, e, renoválása érdekében, hogy akkor az infrastruktúrákból hozzak egy ilyen szót, elengedhetetlen, hogy ilyenekkel is kell foglalkoznunk. Ez a szociális érdeklődése, ez otthonról jött, ez valami kiváltotta, ez Istentől van? Nem, nem a származik, de mivel ez otthonról jön ilyenkor az embernek, és ez magára szedi az évek alatt, amikor különböző területeken foglalkozik ezzel. Tehát tulajdonképpen, én végig gondolok, akkor a két ilyen terület határozza meg a, a nagyon erősen a belső moralitásomat az egyik a pont ez a szociális érzékenység, a másik pedig a munkavilága, és adta abban is a, a, a dolgozóknak a, a jogai, de erről is, azt hiszen már többször beszéltünk ilyen csütörtök reggeleken, hogy, hogy nekem nagyon fontos a, a kollektív érdekérdésítő képesség még akkor is, hogyha ezt esetleg velünk szemben gyakorolják a munkabállalunkat. Ebben a kollektív érdekérvényesítésben, amiről beszél, abban az elmúlt időszakban mit tapasztalt? Most szándékosan nem azt kérdezem, hogy fejlődést, vagy visszafejlődést, de milyen változást, és ez a változás, ez egyébként egybevágja azzal, amit ő a világról gondol? Szerintem a meglepő leszek, mert általában azt szokták mondani, hogy a szakszerzeti mozgalom Magyarországon már a bűtéj, és hát az egyetlen kérdésként merül fele, hogy van-e jelene, nem, hogy jövője. Én azt gondolom, hogy nem, hogy csak jelene van, hanem szerintem egy egyre erősebb jövője is van, és egyébként én ebbe pozitív változást látok. Tehát egyébként az, hogy a, most a, sztá, a tanárok most is sztrájkolnak, és élnek a jogukkal, hogy egyébként olyan szó, hogy sztrájkhoz, mint alapvető jog, az társadalmi párbeszédnek a részévé vált. Azt szerintem egy borzasztó nagy siker, és most teljesen még, a, még függetlenül magától a követeléstől mondom is ez. Tehát az, hogy egyszerűen az emberek azt mondják, hogy igenis, nekem van ahhoz jogom, hogy elmondjam, hogy valamivel nem élhetek egyet, az egy nagyon-nagyon fontos önfelismerés, mert akkor ezzel tudok kiállni magamért és másokért, és egy nagyon fontos a sztrájkhoz való jók, az egy kollektív jog. Az nem arról szól, hogy kiszem hiszen magnatív bemegyek a főnökhöz, oda megyek a tanárhoz, vagy bárkihez, és azt mondom neki, hogy én elintézem a saját magam ügyét, hanem akkor leszívük az arról szól, hogy mi együtt fellépünk, és a, azzal szemben, akivel szemben, ugye, konfliktusunk van, akkor megkülönjük az érdekeinket érményesíteni. Legyen-e az állam, egy önkormányzat egyébként hozzáteszem, vagy egy magánmunkáltató vagy tulajdonképpen bármilyen olyan uh, uh, helyzet, ahol, ahol nem egyenlőek alapvetően a viszonyok. Ugye azt szokták mondani, hogy a a munkavilágában való kollektív érdekezés, és mellett van egy másik terület a, a, a Baloldaliesz szempontjából egy nagyon fontos a érdekezés, és ez a fogyasztó védelem. Szintén, egy, ha csak egyedül lépünk fel, akkor kis halak vagyunk, de hogyha együtt vagyunk, közösen lépünk fel, akkor képesek vagyunk változást elérni. Én ebben a tekintetben a munkával a szempontjából látok erősen pozitív Egyeket láttam a rabszolgatörvény elleni megmozdástokat. Hát láttam a nagy autógyáraknál hívő sztrájkokat az elmúlt években, most a, a, a De azt is láttam, hogy ezek a mozgalmak eltörölték volna azt, ami miatt létrejöttek? Én azt láttam, hogy a, a, a Rapszóga törvény valóságban igazából nem vezette be semmilyen nagy munkáltató, hiszen azt érezte, hogy ezen sokkal többet veszít presztisztán. De a fenyegetettsége az személytől. megmaradt? A fenyegetettsége megmaradt, de... És a fenyegetettségével az adott emberek, akikre ez vonatkozhat, azok mind tisztában vannak vele, és miközben örülnek, hogy ezt nem alkalmazzák velük szemben a Damocles attól, A Damocles kargyában pontosan az a dolog lényege, hogy a soha sohasem lehet, de ott lebeg az ember feje fölött, és Freud után szabadon ennek a jelentőségét alábecsülni nem szabad. Ebbe igaza van, és ez, ez egy probléma azzal minden olyan törvényel, ami ugyanúgyan, ott leveg a fejünk felett, de nem, még nem, éppen nem alkalmazzák. Tehát én nem azt mondom, hogy ez egy teljes siker, de például azt, amit el lehetett érni kormány nélkül csak a munkáltatókkal szemben, azt szerintem ezek a mozdonok el tudták érni. Uh, legalábbis ráéreítettek erre a figyelmet, és annak már nagyon nagy ára volt egy munkáltatónak, főleg a nyugati. Két dolgot szeretném kérdezni ebben a beszélgetésben, amely teljesen atipikus, hagyatlan, érdemes tipizálni a mi beszélgetését, hiszen nem azon aktualitása körül forog, ami egyébként általában szokott lenni. Az egyik az, hogy bármennyire hihetetlen volt egy idő, ami közösségi ember voltam, vagy ha közösségi ember nem is voltam feltétlen, de kollektívában dolgoztam, ami már a többé-kevésbé megszűnt körülöttem, nyilvánvalóan nem véletlenül, így aztán valamikor még az operenciás tengeren túli időkben dolgoztam a Művelődési Minisztériumban, a Szalay utcában. Nem állítanám, hogy ott jelentős munkaerőnek lettem volna a tekinthető függetlet, hogy fontos állást töltöttem be, de a munkámból adódóan is, elsősorban azért, mert teljesen uh, új voltam ott, és ennek következtében segítségre szorultam, pillanatok alatt az ember rájött arra, hogy a minisztérium struktúrájában kik azok, akik neki a munkájában úgy tudnak segíteni, hogy közben nem kerül megalázó helyzetbe. Ez a hosszú felvezetés arra vonatkozott, hogy önnek mennyi idő kellett a Fővárosi Önkormányzat épületében arra rájönnie, hogy az a gondolkodás és az a működési mechanizmus, ahogy ön létezik, és amire azért minimális rálátás ennyi idő után az embernek már van, ott hol találja meg azokat az embereket, akikkel együtt tud működni, akik szinte száz százalék, hogy nem azonosak azokkal, akik egyébként a nagy nyilvánosság előtt megnyilvánulnak, de hát ennek egyáltalán nyilvánosságnak dolgozik, mert a legfeljebb a fiala fogta magát, és sikerrel a felszínére, vagy a vízfelszíne fölé rángatja önt hétről hétre, fél óra erejéig. Mennyi idő kellett arra, hogy ahhoz, hogy rájöjjön és tapasztalja azt, hogy kik lesznek azok az emberek, akik nem biztos, hogy a siker reményében, de a munka frontján a siker remény, tehát nem biztos, hogy elérik a sikert, de a siker reményében önnek olyan munkatársai lesznek, akikre számíthat. De azt is mondom, hogy a perctől, mert egyrészt a közvetlen kollégáim azok ilyen beállítottságú a kettő meg. Az átlaghoz képest én nekem sokkal jobb véleményem van a közgazgatási apparátusok működéséről. Csak az a fontos, hogy jól legyenek definiálva a célok és a oda út. És hozzátettünk, hogy nagyon fontos mindig az oda út. Tehát, hogy általában beszélni a dolgokról könnyű, de megvalósítani, az a, szerintem az a professzionális közgazgatás, amikor minden egyes mérséklet különbál az átállás. Vagy milyen korfájú ezzel? társaság, akikről most beszélünk az önkormányzaton belül? Hát az önkormányzat az nagyon uh, differenciált ebből a tehát, hogy, hogy a korfárt van nem fogunk tudni megmondani. Vegyes? Abszolút vegyes -e a korfája. Mennyire a jellemző a régóta valót működés, vagy mennyire jellemző, hogy újjak? Itt a, a, a nyilván az én közvetlen nagyon szűk csapatom, hiszen pár közvetlen van, ők velem érkeztek, de egyébként sokunknak jelentős közműködési tapasztalata van, és a maga hivatal, tehát a klasszikus közigazgatási apparátus, az viszonylag régóta, például a vezetői rétegek azok régóta itt vannak. Mi nem azok voltunk, akik itt felfolgattuk a viszlőkat, csak azért, mert az előző városvezetés alatt már valakik dolgozott, akkor már ne dolgozhatnánk vele együtt. Szóval e, itt azért egy elég jelentős állandóság van, de ha jól definiáljuk azt a, a célt, meg a feladatot, akkor egyébként azt gondolom, hogy bárki, bárki megcsinál ebben a rendszerben is. És de... nem akarom rájuk fogni, hogyha bármi sikertelenség van, mert az nem az ő, Ez Valószínűleg akkor én foglalkoztam meg rosszul a, a, a szélefüggvényt. A filatorigát hív levő legálfa friss graffiti -e, háború ellenes üzenet az Ukrajnát megtámadó orosz elnök Vladimir Putyin lángoló csatatér közepén áll, miközben Jézus rámutat és a háború befejezésére utasítja: Mi a viszonya ma? a fővárosnak a grafitihez. Miközben tudom, hogy olyan, hogy viszonya nincs. De mégis milyen? Ugye van ez a legálfal, ez önmagában egy olyan kifejezés, ami magyarázatra szorul, de hát a graffiti az azért az esetek zömében nem falokon valósul meg. Igen, miközben azért egy nagy városoknak már azért az állandós út képes, sőt, ugye, hogyha túl... Igen, már lenne egy bankszink, le... mint Bristolnak volt. Igen. Tehát, hogy az, hogy valaki ráér valamilyen feladatot festék szóról az önnyelgában, nyilván még nem nincs rendben, bár az is valahogy a társadalmi hangulat leképeződését mutatja. De, de egyébként az, hogy létezünk olyan helyeket, ahol egyébként a többséget vagy a budapesti társadalmi részét Budapest sem zavarja. Viszont az ott a művészek, Uh, hiszen sok esetben ezek nem mindig az alkotások, azok fognak, és ki tudják fejezni azt, hogy őket mi foglalkoztatja, az szerintem borzasztó izgalmas. És egyébként volt ilyen is a közösségi költségvetésben, és így a budapestiek, hogy legyen uh, olyan graffiti-fal még, ahol egyébként uh, lehet szintén legálisan, tehát uh, ne, ne kelljen utána lemosnunk azokat a felületeket uh, adófizetői pénzből, hanem lehessen legálisan különböző grepidiket helyezni. És szerintem ez, ez menő, tehát egy, egy nagy város esetében ez, ez jól néz ki, szerintem egy fontos társadalmi funkciója van. Mindig hazudok, mert van még egy kérdésem, de aztán nem lesz több. Örömmel olvastam, hogy a határúti aluljáró felújítása megkezdődik, vagy megkezdődött E, azt árulja el nekem, hogy a nyugati téri aluljáró felújítása az összefüggésben van a nyugati pályaudvar tervpályázatával, és mindazzal, ami a nyugati téren történik, mert hogyha van Budapestnek néhány szégyen foltja, akkor a mexikói és tököli sarka mellé bőven föl tud sorakozni a nyugati téri aluljáró, aminél időtlenebb reménytelenséget, már legfeljebb csak a tököli és mexikói sarka tud mutatni, de az inkább este a nyugati aluljáró az éjjel nappal. A nyugati téri aluljáró rendezése az az egyébként része kell legyen az egész nyugati térnek, de főleg egyébként például, hogyha a nyugati pályadvarról beszélünk, nyugati térről, aluljáróról, akkor ott van a felüljárónak a kérdése is, ami itt lenne asztalra teendő. Mi nekünk van egy közös gondolkodásunk, a, sőt, a közös munkát elkezdtünk a kormányjal a nyugati téri aluljáró, rendezéséről, ugye ez mávval együtt, együtt, utána hatodik keretnek is van benne, tulajdon a rész a fővárosnak is van benne, az államnak is. Ugye ez valamilyen módon azt uh, kitisztázzuk, és utána a rendbe rakjuk. Én, én az én fejemben ez, ez szorosan rész ennek az egész uh, infrastruktúrának. Uh, nyilván most látom, hogy a Ligoti pályadvart, azt önmagában kezelik csak a BFK. Miközben ez, ebben a nyugati már elkezdtünk közösen dolgozni. Szerintem ezt is lehetne ennek a fölzárkóztatni mellé, és akkor együtt megoldani, de azért láthat most bele a kormányzati tervekbe. Köszönöm a rendelkezésre, elást folytatjuk. Viszont hallásra! Viszont hallásra. Kis hallották, Budapest általános főpolgármester helyettesét. Még mielőtt a zárószám hangoznak, kérdezem, hogy óhaj-sóhaj panasz, 061 712 minden mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. ha nem ez az utolsó, vagy nem ez volt az utolsó, akkor holnap, március 18-án, pénteken, 6 óra után, de még 7 óra előtt találkozunk. Filippov, Navracsics, és hogy mi lesz utána, vagy lesz-e utána, bármi fogalmam sincs. A választásokig a mai nappal együtt és harmadikával együtt 18, hogy az életből mennyi van hátra, azt a Jóisten tudja, és nagyjából a Jóisten kategóriája a tőlünk keletre lévő háború története, aminek okán három napra Kelet-Magyarországra költözött a miniszterelnök úr is. 061.712.42 először. 061-712-42 másodszor. 061-712-42, senki többet? Akkor szeretném közvetlen munkatársaimnak, már régen tettem Galambos Ádámnak, Lakatos Jánosnak és Kurtás Andrásnak megköszönni, hogy ma is együtt dolgoztak velem a 168 órának, hogy változatlanul lehetővé teszi a Kejfejancsi nap mint nap követő elhangzását és nézési lehetőségét. Felajánlom önöknek a Párbeszédre e-mail címemet dörö.fialajanaskukac gmail.com Őrzők! Vigyázzatok a strázsán! Csillagszórok az éjszakák, Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon Florence-nyalás összekevertem. Búcsúszható őszi didónak emlékei a hajnali párás díszkolcos tánciter.